الرب العالمين والصلاه والسلام على نبي الرحمه للالعالمين ابي محمد وعلى والاله وصحبه ومن تبعهم باحساني دين ابا Kita masih di dalam pembahasan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan kerancuan dari pemahaman orang yang berkhidjat dengan takdir dalam melakukan dosa dan maksiat. Ya, telah beliau uraikan bahawa cukuplah. Dari hal yang diantara, diantara poin bantahan, Cukuplah dari perkara yang mematahkan pemahaman engkau, Orang yang bertanya, bahwa pada jasad manusia itu, Dari anak kecil, orang yang tidak waras, Demikian pula pada hewan ternak, Kadang mereka mendapatkan dari sakit, dari kepedihan Itu mesti dia terima Ia. Dan dia tidak bisa lepas darinya Tidak bisa lepas darinya Dan Allah memiliki hikmah di belakangnya Kemudian beliau melanjutkan Kata beliau Ina kana pihada Lahu hikmatun fama Yudannu bihalkil fi'li Thummal uqubati kalau memang ini adalah hikmah Allah Pada perkara-perkara itu tadi Yang Telah diterangkan bahawa Pada sebab-sebab Atau pada sakit-sakit Yang menimpah Itu ada hikmah yang mendalam Di dalamnya dan sebagiannya telah kita uraikan Di antara Hikmah-hikmah di belakang musib dan kepedihan yang menimpa jadi kalau dalam hal tersebut ada hikmah maka bagaimana disangka pada penciptaan pada penakdiran kemudian dengan pula pada hukumah iya fakaifah wa min hadha azabun mualadun anil fi'li Firul Abdi ialah dalam alam alamiah. Bagaimana dikatakan? Padahal dari sini muncul siksaan yang diakibatkan, yang terlahir dari perbuatan hamba. Perbuatan hamba secara tabiatnya. Jadi kalau seorang ber, berbuat di atas dasar tabiat dia sendiri. Dia berbuat sesuatu. Dari perbuatannya terlahir kepedihan, terlahir siksaan Contohnya ka akiri summin aujabal maut akluhu. Wa kullun bi taqdirin fi rabbil bariyat. Seperti orang yang makan racun. Secara tabiatnya orang yang makan racun, hasilnya apa? Dia akan mati. Iya. Maka semuanya itu terjadi dengan takdir Rabbil Bariyah. Fa maka kekafiran kamu wahai orang yang bertanya. Kasun min akaltahu. Seperti apa? Seperti orang yang memakan racun. Jadi kafirnya seperti dia makan racun. Apa akibatnya kalau dia kafir? Nah, itu seperti kalau dia makan racun, apa akibatnya? Kalau dia makan racun, dia binasa. Demikian pula, kalau dia kafir, maka dia akan mendapatkan dari siksaan di belakang kekafirannya. ini. Ya, وَتَعْدِي بُنَارِنْ مِثْلُ جُرْعَةِ غِصَابِيْ. Dan adab dengan neraka itu seperti orang yang menelan apa namanya sesuatu yang menyengat lehernya. Jadi maksudnya di sini dari sisi bantahan bahwa. Orang yang berkutja dengan takdir ini, ini keliru di dalam berkutjanya. Ya, sebab tabiat manusia. Kalau dia berbuat sesuatu dari dari di atas tabiatnya, perkara yang dikatakan sesuai dengan tabiatnya dia tidak terlepas. Dia merasakan dari akibatnya. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang Menderita, ada yang senang. ya. Seperti orang yang makan racun. Kalau dia makan racun, dia mati. Nah ini pada hal yang berjalan di tabiat manusia. Bagaimana pula kalau misalnya dia kafir. Orang yang makan racun, saya setelah tabiat, mengakibatkan dia mati. Lalu kenapa orang yang kafir, kalau dia kafir, dia isiksa kerana kekafirannya. Itu tidak mungkin bertentangan. Dan cukup ya, sebagai bantahan untuk pemahaman kamu yang keliru berhujud dengan takdir. Bahawa pada hal yang dilakukan secara tabiat, akibat dari perbuatannya dia petik. Apalagi kalau itu memang dari hal yang melanggar ketentuan dan syariat Allah. Dia pasti mendapatkan apa? Akibatnya. Nah begitu, maksud penulis di sini rahimahullah. Quran diyor berkata alastatara fi hadhihi aldar man jana yuaqab amma bilqara aw bi syirati wa la udra liljanib taqdir khaliqin kadhalika fil ukhra bila masnawiyati bukankah kau melihat di kehidupan dunia ini orang yang berbuat kriminal berbuat dosa itu dihukum dihukum dengan dosanya apakah hukumannya dengan qada dengan hukuman yang merupakan takdir dan ketentuan Allah. Atau hukuman yang sifatnya hukuman yang ditetapkan oleh syar'i. Tadi telah saya sebutkan bahawa hukubah itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada hukubah qadariyah dan ada hukubah syar'i. Hukubah qadariyah itu <coughs> hukuman dari takdir dan ketentuan Allah. Suatu kaum berbuat maksiat, Allah timpakan musibah kepada kaum itu, ditenggelamkan, dibinasakan, dimatikan. Nah, ini dari hukuba qada, takdir Allah menimpa mereka. Tidak ada hukuba yang sifatnya <coughs> sifatnya syar'iah. Siapa yang berbuat kriminal tertentu, maka hukumnya ditetapkan oleh syariat begini. Kalau dia mencuri, dipotong tangannya. Kalau dia minum khabar Maka dicambuk 80 kali Kalau dia Apa namanya uh, Membunuh Maka dijatuhkan padanya hukum kisah Maka ini Ukubah Ditetapkan secara syar'i, Ditetapkan secara syari'i ya. Jadi kehidupan dunia ini dilihat Itu ada Tidak bisa ditolak Nah, walaupun roli jani, sedangkan orang yang berbuat dosa itu tadi tidak ada udur baginya, kerana Allah telah menetap apa namanya, telah menetapkan hukumannya. Kadali kafir bila masnawi Demikian pula di kehidupan akhirat. Ya. Di kehidupan akhirat, dosa dan perbuatan itu akan dihukum, tidak ada perkiswalian. Ya, dihukum akan dihukum bila masnawiyah maksudnya bila masnawiyah kalau tidak ada yang memperkecualikannya Di sini beliau isyaratkan tentang masalah apa beliau sudah masuk menyinggung tentang mawani' inqadil wa'id penahan jatuhnya siksaan kepada seorang hamba iya baik jadi dari pembahasan-pembahasan penting ya di kalangan apa namanya assalah, rahmatullahi alaihim, bahawa dasarnya kalau seseorang itu jatuh di dalam dosa, apabila seseorang itu jatuh di dalam dosa, maka dosa itu telah disebutkan ancamannya. Bagaimana kalau dia berbuat dari ketaatan, ketaatan disebutkan pahalanya. Disebutkan dari pahalanya. Maka setiap dari ketaatan yang dia kerjakan, dia dapatkan pahalanya. Sebagaimana setiap dari dosa yang dia kerjakan, dia dapatkan akibatnya. Kalau terpenuhi syaratnya dan hilang apa? Penghalangnya. Ini ketentuannya. Kalau terpenuhi syarat dan hilang, Penghalang ya. Kerana itu dosa Asalnya kalau seorang berbuat dosa Terpenuhi syarat dia berbuat dosa itu silam penghalang Tidak ada penghalang Misalnya kalau dari penghalang Seorang itu tidak disiksa dia bertobat Itu dari penghalang ya. Syekhul Islam akan menyebutkan Mengisyaratkan beberapa penghalang Yang menahan Ancaman tidak dijatuhkan kepada hamba. Ia tidak dijatuhkan kepada hamba. Jadi secara umum bahawa pembahasan al-wa'id, infad al-wa'id, ancaman itu terjadi pada hamba, menimpa hamba itu kalau terpenuhi syarat dan hilang apa? Penghalang. Demikian. Di dunia dan di akhirat, tapi ini berlaku sekali lagi. Kalau terpenuhi syarat dan hilang apa? Penghalangnya. Ya, maka di sini beliau sebutkan dari penghalang-penghalang. Kata beliau, takdir robil halqil dambi mujibun di takdiri ukhbat dambi ini lebih Ini salah satu penghalangnya. Dan takdir robil halq takdir Allah yang menciptakan makhluk terhadap dosa. Ya, jadi Allah menakdirkan Siapa yang berbuat dosa Maka dosa ini Mujibun mengharuskan Litaqdiril uqbad Ad-dab Litaqdiril uqbad ad Dosa itu mengharuskan Dia mendapatkan akibatnya Akibat dari dosa Mendapatkan siksaan Mendapatkan ancaman di belakangnya Illa bitawbati Kecuali kalau dia bertobat. bertawbat Inilah penghalang namanya Kecuali kalau ada apa? Penghalangnya. Iya. Baik. Ini salah satu dasar pokok ya di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini sebenarnya pembahasan umum ya di pembahasan akidah. Masalah al-wa'ad dan al-wa'id. Nususul wa'ad dan al-wa'id. <tuh> Ini juga dari Pembahasan-pembahasan yang banyak manusia tergelincir keliru di dalamnya. Jadi kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Quran, syarīh-syarīh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita dapatkan di dalam ayat dan di dalam hadis ada anjuran, ada janji, ada pahala, surga, kebaikan itu satu sisi. Di sudut lain disebutkan ancaman, dosa, neraka siksaan jadi ada, ada ada janji kabar gembira dan ada ancaman ya. dan ini nas-nas Al-Quran dan Sunnah keyakinan ahli Sunnah di dalam hal ini bahawa semua dari nas, al wad dan wa'id kita imani kita yakini kita percayai jadi kalau solat dijanjikan begini dan begitu dari pahala solat maka kita imani kalau dia makan riba. Dosa dari riba itu begini dan begitu. Kita imani. Sebagaimana yang diterangkan. Dalam Al-Quran dan Hadis Kita imani. Tapi. Di dalam. Pelaksanaan. Janji. Dan apa. Ancaman itu. Menimpa hamba. Ini harus terpenuhi syarat-syarat. Dan hilang apa. Penghalang-penghalangnya. Itu ketentuannya. Ya kalau dia ber. Beramal salih, melakukan zakat, mengeluarkan zakat, melakukan puasa, melakukan salat, amalan salih. Tapi amalan salih ini dia dapatkan kalau ada syaratnya. Di antara syaratnya di bertauhid. Kalau dia tidak bertauhid, hilang syarat. Di antara penghalangnya kalau dia berbuat syirik akbar, menghancurkan amalannya. Jelas ya? Nah, sama dengan dosa. Jadi siapa yang berbuat dosa, dia ancam dengan neraka. Ini kalau terpunyai syarat, si hamba memang betul berdosa. Dia lakukan dengan kesadarannya. Dia tahu dia dosa. Nah, ini berlaku padanya ancaman, kecuali kalau ada penghalang. Misalnya dia tauban. Atau ada amalan salih, yang dia lakukan menutupi dari dosanya. Itu penghalang semua. Siap. Ya. Jadi ini kali udah besar ya pembahasannya yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah di sini. Ahli sunnah pertengahan. Ahli sunnah itu pertengahan di dalam nas al-wa'd -wa dan wa'id. Antara al-wa'idiyah yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah dan orang-orang murjia. Ahli sunnah berada di pertengahan. Ya. Maka di sini ketika seorang hamba berbuat dosa, Maka dari takdir Allah Dosa itu mengharuskan dia kena siksaan. Kecuali kalau ada taubat dia lakukan. Nah, ini penghalang. Taubatnya. Ini salah satu bentuk penghalangnya. Kalau dia melakukan taubat. Dan Syekhul Islam Ibn Temiyah. Di Majumul Patawa. Beliau menyebutkan bahawa seorang mu'min. Kalau dia berbuat kejelekan. Maka. Akibat dari kejelekannya itu. Bisa tertolak, tertahan. Kalau dia melakukan 10 sebab. Jadi ini sepuluh penghalang, sepuluh sebab yang menghindarkan dia dari siksa. Sebab yang pertama dia bertobat. Sebab yang kedua dia beristighfar. Sebab yang ketiga dia beramal, amalan yang baik menghapus kejelekannya. Sebab yang keempat dia mendoakan saudara-saudaranya kaum mukminin dan memohonkan ampun untuk mereka yang hidup maupun yang mati. Sebab yang kelima, ya dia mendapat hadiah amalan salih yang bermanfaat untuknya. Nah, yang kelima ini ada rincian pembahasannya di dalamnya. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Sebab yang keenam, dia mendapat syafaat dari Nabi, syafaat juga dari penghalang. Sebab yang ketujuh, dia telah kena musibah di dunia, musibah yang menggugurkan dosanya. Sebab yang kedelapan, dia kena ujian di alam barzah yang menggugurkan dosanya. Sebab yang kesembilan, dia menyaksikan dari kengerian hari kiamat yang menggugurkan dosanya. Dan sebab yang kesepuluh, dia mendapat rahmat dari Allah. Ini sepuluh sebab. Disebutkan oleh beliau dari sebab yang menolak apa? menolak siksaan. Dan ini dari penghalang. Dari penghalang. Ya, dan ini istitrod ya, seperti ini pembahasan dikatakan istitrod. Maksudnya Syekhul Islam bukan pembahasan intinya di sini, tapi karena disinggung, ya beliau terangkan bahawa kalau Allah sudah tentukan, maka itu terjadi, kalaupun dia tertahan, itu kerana ada suatu sebab yang Allah Subhanahu Wataala juga telah tetapkan akan hal tersebut. Jadi ini sekarang dari penghalang imfa di Luwaid terjadinya ancaman dari hal yang menolak ancaman satu bertobat. Hal yang lainnya kata beliau, wakana minjinsil matabil rafiqi awa kiba ibadil khabisati. Demikian pula dari amalan yang sejenis dengan itu, sejenis dengan tobat, yang bisa mengangkat. Akibat-akibat jelek dari perbuatan hamba. Contohnya apa selain dari tobat? Contoh lain, kakhirin bihitumha, kakhirin bihitumha dunubu wa da'watin, tujabu min al-jani waruba shafatin. Ini ada tiga beliau sebut di sini. Menghapus dosa yang lain selain daripada apa? Tobat. Kakhirin bihitumha dunub. Ini yang pertama. Dia melakukan dari kebaikan-kebaikan, dari amalan-amalan salih yang menggugurkan dosanya, menghapuskan dosanya. Yang kedua, wa da'awatin tujabu bihi Doa dari orang yang berdosa sendiri dikabulkan untuknya atau dari doa saudara-saudaranya kaum mukminin mendoakan untuknya. Maka itu menjadi penggugur ya. Dan yang ketiga adalah syafaat. Apalagi itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau siapa yang diberi izin memberi syafaat. Jadi ini tiga. Baik. Selesai sudah ya. Pembahasan di sini. Beri uraikan dari. Bantahan-bantahan. Yang sangat jelas sekali. Terhadap mereka yang berhujia dengan takdir. Di dalam melakukan maksiat. Di dalam melakukan maksiat. Ia. Ya. Dan penulis rahimahullah masih apa namanya? Syekhul Islam masih membawakan beberapa poin terkait dengan pembahasan ini juga. Kita baca setelah adzan. Fadal adzan dulu. أبيا كتب لي ورحمه الله، وقول حليف الشر إني مقدر علي إني مقدر علي ق قول الذئب هذه ط طيب وقوله حليف وقوله حليف الشر إني مقدر علي ق الذئب هذه أت هذه Orang yang cinta kepada kejelekan, nah ini dia bahasakan, subhat orang itu tadi, dia berbuat dosa, setelah berbuat dosa dia berkata, wah oh ini sudah ditakdirkan atas saya, ini orang yang cinta kejelekan namanya, Khalif Fisher, maksudnya dia selalu bersambung dengan kejelekan, kalau dia berkata. Ini sudah ditakdirkan untukku. Maka itu sama saja dengan ucapan serigala. Di mana serigala itu? Hadihi tabiat. Dia berkata hadihi tabiat. Serigala ketika menerkam. iya. Kemudian mengganggu. Membahayakan. Dia berkata oh, ini tabiatku seperti itu. Ini tabiatku, jangan kalian celak saya. Bersama dengan itu, tidak ada yang membiarkan serigala menerkam kambingnya, kan begitu? Ya, sama dengan ular. Ya, boleh aja ular berkata, oh ini tabiat saya, memang sering menggigit. Makanya kalau kamu saya gigit, jangan kamu marah, begitu? Tak mungkin kalau dia mau digigit ular dia nak lari. Tabiat manusia dia pasti apa? Menghindar. تتبيان يا jelas ya wa <tab> lil fi'li yajlibu naqmadan ka takdirihi al ashiya'a ya di sebagian riwayat wa takdiruhu lil fi'li yajlibu ni'matan ka takdirihi al ashiya'a dua bacaan ya dua apa namanya dua riwayat atau dua cetakan. Jadi penakdiran terhadap perbuatan yang jelek, apa yang takdir terhadap perbuatan jelek itu di atasnya ada berbagai kejelekan, musibah, hukuman. Itu adalah sunnatullah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada segala sesuatu itu sesuai dengan illahnya ya, kalau dia kejelekan yang dia lakukan jelek pula akibat yang dia dapatkan sebagaimana kalau dia berbuat yang baik nikmat yang dia dapatkan dia dapatkan dari nikmat jelasnya itu sudah merupakan ketentuan Allah fahaliyam fa'an udrul malumi bi anahu kaza tab'uhu amhal yuqalu li asrati maka tidaklah bermanfaat udurnya orang yang dicelah ya. jadi orang yang tercela, orang yang berbuat dosa tidak boleh, tidak bermanfaat dia berkata, oh ini tabiat saya oh saya melakukannya kerana saya keliru ya. itu tidak bermanfaat jelas ya tidak bermanfaat untuknya Amin dan mu'addib au kan lil ladhi tabi'atuhu fi'l ashururi fi'l ashururi syari'ati maka harusnya celaan dan siksaan itu lebih dipastikan lagi terhadap orang yang tabiatnya suka perbuatan yang jelek lagi tidak disenangi nah jadi kesimpulan dari empat bait syair ini bunutemium sisi lain dari hal yang bertentangan dengan akal. Orang yang berhujja dengan takdir. Ya kalau dia berbuat kejelekan. Dia berhujja dengan takdir. Ini sudah ditakdirkan terhadapku. Itu sahabat saja dengan ucapannya serigala. Hewan-hewan. Yang membahayakan. Binatang buas. Oh ini sudah tabiat saya memang seperti itu. Iya. Maka tabiat dari serigala. Dari ini itu tidak bermanfaat. Tetap saya, Ular itu dibunuh. karena membahayakan binatang buas dihindari itu tetap berlaku tidak dikatakan ya, kamu dapat udur kerana memang tabiatmu seperti itu ya, jelas ya bahkan siapa yang tabiatnya seperti itu harusnya lebih pantas lagi dicelah dan disiksa Karena itu ada lima hewan fawasik kalau diketemukan dibunuh itu perintah syariat dan Rasulullah bersabda la barar wa la birar tidak boleh ada bahaya dengan apa? Pembahayaan. Jadi semuanya ini akan hilang. Akan batang. Kerana. Kesesatan orang yang berkata. Dosa yang saya lakukan sudah ditakdirkan. Dia berhujud dengan takdir terhadap apa? Dosa yang dia kerjakan. Nah. Baik. Kemudian di sini dari hal yang penting untuk disyaratkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan adanya maksiat di tengah hamba dosa-dosa ia itu dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala Allah memiliki hikmah di belakang apa yang dia takdirkan Karena itu para ulama' berbicara tentang hikmah-hikmah di belakang adanya dosa dan mahasiat disebutkan oleh bin Al-Qayyim di beberapa tempat dari bukunya di antara hikmahnya ya, di antara hikmah dari ditakdirkannya dosa dan mahasiat diciptakannya dosa dan mahasiat yang pertama Allah cinta kepada hamba yang bertobat ya, kalau dia tidak pernah bermasiat kapan dia bertobat? jelas ya? baik, jadi Allah cinta kepada hamba yang bertobat, dan ini dijelaskan di berbagai adillah, di berbagai dalil kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala dari hikmah hikmahnya Allah cinta memberi anugerah kepada hamba jadi hamba ini dia sudah berbuat dosa bersamaan dengan itu diberi anugerah dia melakukan amalan yang menghapuskan dosanya diberi taufik untuk bertobat diberi taufik untuk melakukan kegiatan-kegiatan amalan-amalan yang dengannya dia mendapatkan keutamaan dan digugurkan dosanya dan dari hikmah diciptakannya, ditakdirkannya ada dosa dan maksiat supaya hamba mengetahui betapa pentingnya dia selalu bermunajat kepada Rabnya mohon penjagaan dari Allah Bantuan dari Allah. Supaya dipelihara dari dosa. Iya. Kemudian. Sisi yang kompat. Dari hikmah. Di belakang. Ditakdirkannya dosa dan maksiat Agar lahir. Dari berbagai penghambaan. Ketika hamba berdosa. Ketika hamba berdosa. Berbagai penghambaan bisa muncul. Dari dia memohon perlindungan. Memohon bantuan. Dia berdoa. Berserah diri. Dan sebagainya dari sebab-sebab kebahagiaannya. Ya. Kemudian yang kelima dari hikmahnya juga. Ini menyempurnakan penghambaannya. Penyempurnaan ubudiyah, penghambaan. Sebab ketika dia kadang seorang jatuh di dalam dosa. Seorang mu'min kadang dia jatuh di dalam dosa. Maka dosa itu memberikan goresan yang pedih di dalam hatinya. Dia rasakan dari pahitnya dosa, maka perasaan yang dia dapatkan ini membuat dia kapau untuk jatuh di dalam dosa lagi. Maka semakin tinggi penghambaannya, dia semakin takut jatuh ke dalam dosa, semakin tunduk kepada Robnya, semakin terikat Kepadanya Ia. Ya. Kemudian diantara hikmah dari ditakdirkannya dosa dan maksiat, agar supaya seorang hamba mengetahui hakikat dirinya, bodiannya hamba. Manusia banyak kekurangan Sering berlaku zalim Sering berlaku zalim Banyak kejahilannya Ya, Maka dia tahu kadar dirinya Dia tahu kekurangannya Kemudian yang ketujuh Di belakang hikmah Adanya dosa dan maksiat Supaya hamba itu mengenal Dari kemurahan Allah Luasnya Dari kesabaran Allah terhadapnya bagaimana Allah menutupinya betapa banyak dosa yang dia kerjakan andai kata dosa itu punya bau, tidak ada yang akan dekat dengannya, andai kata dosa itu punya ciri yang tampak orang-orang akan lari darinya tapi dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala kadang orang yang berbuat dosa ditutupi oleh Allah diberi waktu untuk bertobat diberi waktu untuk bertobat Ya. Dan yang kesembilan Atau yang kedelapan Dari hikmahnya Untuk memperkenalkan kepada hamba Kemuliaan Allah di dalam menerima Taubat hamba Jadi begitu hamba bertobat diterima Taubatnya Alhamdulillah ...diterima dari taubat hamba ini... ...maka itu tampak dari kemuliaan... ...dan kedermawanan Allah SWT. Kemudian hikmah yang ke-9... ...pendegakan khudjah... ...terhadap hamba. Ya. Kalau dia sudah jatuh dalam dosa... tegak khudjah padanya. Nah... ...dia tak berkata lagi... ...dari mana dosa ini datang... Kok bisa saya tertimpa dosa ini. Iya sebab dosa apapun yang dia lakukan itu karena sebab perbuatan tangannya nah kemudian dari hikmahnya juga ketika dia jatuh di dalam dosa maka hamba ini melihat berbagai dari rahmat Allah kedermawanan Allah, kemurahan Allah pada dirinya diampuni dari dosanya akhirnya dia juga senang berbuat hal yang sama kepada makhluk yang lain dia gemar memaafkan tidak banyak dia urusi orang kerana dia sendiri banyak dosa itu dari hikmah-hikmahnya dan yang kesebelas dari hikmahnya dengan adanya dosa dan maafsiat ini dia bisa menegakkan udur untuk makhluk jadi ketika makhluk ada yang jatuh dalam kesalahan dia pandai memberi udur sebagaimana dia diberi udur untuk dirinya maka dia juga pandai beri udur untuk orang lain kemudian diantara hikmahnya juga <tuh> yeah. dengan dosa ini ketika dia jatuh di dalam dosa maka hilang di dalam dirinya berbagai penyakit penyakit kesombongan, merasa tinggi akhirnya berganti dengan merendah hati merasa dirinya hina fakir kepada rohnya ya, selain daripada itu diantara faidahnya dan ini yang ketiga belas dari fikma dan faidah di belakang adanya takdir dosa dan maksiat itu membangkitkan Penghambaan, penghambaan hati muncul dari rasa takutnya, dari rasa khosiannya, dari rasa apa namanya isyaf, rasa kekasiannya, dan ini semua membangkitkan rasa cintanya kepada Rohnya. Selalu dia kembali bertobat, mencari jalan untuk kembali kepada Rohnya. Akan muncul berbagai jenjang ibadah. Ya, kemudian di antara hikmahnya yang keempat belas. Adalah so, agar seorang hamba itu mengenal nikmat kalau dia terlepas dari dosa. Bagaimana keutamaan Allah dan taufiknya kalau dia dijaga dari dosa. Sebab seorang hamba yang sudah pernah mengenal pahitnya dosa, apalagi kalau dia punya dari keimanan di dalam hati, dia rasakan dari dera... dia rasakan dari deraan siksaan yang menimpa hati pernah dosa, maka ini akan memberikan kepadanya gambaran betapa nikmatnya kalau seorang itu bebas dari dosa menjauhkan dirinya dari dosa selalu di atas ketaatan. Iya. Kejadian yang ke-15 dari penga dari sigma di belakang penakdiran dosa dan maksiat ketika dosa ini mengharuskan tobat Maka dari taubat itu, dia melihat berbagai pengaruh yang menakjubkan. Dari jenjang-jenjang penghambaan pada taubat itu sendiri. Dan itu kelihatan setelah dia jatuh di dalam dosa. Baru tampak pembahasan taubat. Kemudian yang ke-16 dari faidahnya juga. Dia bisa menghargai ni'mat Allah. Menghargai dari ni'mat Allah. Jadi kalau dia lihat dosanya. Dia lihat dari apa? Banyaknya kekeliruan yang dia lakukan. Maksiat yang dia kerjakan. Dia telantarkan hak Rabnya. Maka dia akan pandai menghargai ni'mat-ni'mat Allah. Yang sedikit dianggap banyak. Nah. Kemudian yang ke-17. Dari hikmah di belakang. Dia ketirkannya dosa dan maksiat. Dosa itu mengharuskan seorang yang jatuh di dalam dosa untuk berhati-hati dari gangguan syaitan. Waspada dari syaitan. Lengket 18. Ketika dia jatuh di dalam dosa dari hikmah yang muncul. Ya, dari takdirkan dosa dan maksiat, dia akan selalu membuat syaitan itu marah. Ya, kalau diajak kepada dosa, dia membangkang, Dia tidak mau. mahu. Kalau jatuh, dia taubat. Maka ini semuanya mujahadah terhadap syaitan. Membuat syaitan itu marah dan hina. Dengan hal tersebut. Nah, ini dari amalan yang baik. Amalan yang saleh. Yang ke sembilan belas. Dari hikmahnya. Adalah seorang. Mengetahui ada yang. Merupakan kejelekan dan dosa. Akhirnya dia pelajari kejelekan itu apa, dosa itu apa, dia pelajari sebab-sebabnya, dia pelajari bentuk-bentuknya, agar supaya dia tidak jatuh di dalam kejelekan. Sebab orang mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek. Tadi dia mengenal kejelekan supaya tidak jatuh di dalam apa? Kejelekan tersebut. Sama dengan orang yang tahu di mana perangkap-perangkap yang bisa Membinasakannya, dia ketahui itu supaya dia hindari jangan dia jatuh di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua belas, yang kedua puluh dari hikmah di belakang ditakdirkannya dosa, seorang sampai itu diuji dengan dosa di mana Allah berpaling darinya. Ya, Dan itu keberpalingan Allah dari hamba itu tampak pada diri. Kurangnya hamba mendapat taufik, banyaknya kegelisahan di dalam hatinya, sedikitnya dia mendapatkan arahan di dalam beribadah, sering terhalang dari ilmu yang bermanfaat, ya. menggambangkan dosa. Ini semuanya karena Allah berpaling darinya, disebabkan karena dosa. Maka kalau dia tahu hal ini. Maka dia segera datang kepada rohnya. Seperti orang yang minta tolong. Ingin diselamatkan. Ya, ini manfaat yang besar. Nah, Kemudian diantara shikmah juga. Di belakang takdir adanya dosa dan maafsiyah. Agar supaya manusia itu mengenal ada syahwat. Kejelekan. Kemarahan di dalam jiwa. Nah, ini sebab-sebab yang -sebab memancing dia ke dalam dosa. Iya. Memancing dia ke dalam dosa. Maka dia ketahui sebab-sebab itu supaya dia tinggalkan. Maka akhirnya dia mampu menghadapi syahwatnya. Dia kenal seluk-beluk kemarahannya sehingga dia mampu menghindari seluruh itu. Kemudian yang ke-22. Iya. Dari hikmah di belakang, ditakdirkannya dosa dan maksiat seorang hamba itu dibuat lupa akan kebaikannya kerana dia selalu ingat dosanya ya. ingat akan kejelekan yang dia lakukan, berpengaruh dalam dirinya, maka kebaikan apapun yang dia kerjakan itu dia lupakan sebab dia merasa dia perlu beramal lebih banyak lagi, supaya dosanya apa? digugurkan Oke ini membantunya untuk lebih bersungguh-sungguh. Kemudian ke-23 dari hikmah di belakang takdir adanya dosa dan maksiat menyebabkan seorang hamba itu merendah diri, tawadhu dan tidak angkuh, sombong terhadap manusia. Dan yang ke-24 di antara hikmah di belakang penakdiran dosa dan maksiat Seorang itu sibuk dengan aibnya masing-masing, aib dirinya, tidak mengurusi aib manusia. Kemudian yang ke-25 dari hikmah adalah dia beristighfar untuk orang yang bertaubat. Ya, jadi dia beristighfar untuk orang yang jatuh dalam kekeliruan. Jadi lihat ada saudara yang jatuh di dalam dosa, dia doakan saudaranya semoga diberi taubat. Diberi taufik oleh Allah untuk bertobat. Dan itu dari amalan saleh dibuka untuknya. Ini 25 hikmah disebutkan oleh benukaim. dan ini banyak sebenarnya ya, bukan cuma ini. Ya masih bisa kita hadirkan hikmah-hikmah yang lain. Di antara hikmah pokok yang sering kita bahas, Allah itu memiliki nama-nama dan sifat. dan Allah senam pengaruh nama dan sifatnya di tengah makhluknya. Jelas ya? Dari nama Allah Ar-Rahman Allah memberi rahmat kepada hamba yang jatuh Di dalam dosa supaya dia bertobat Dari nama Allah At Tawab Al-Afu Yang memberi tobat, yang memberi maaf Itu kelihatan pengaruh di tengah makhluk Dan banyak lagi ya dari manfaat-manfaat Setelah itu Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Rahimahullah Memberikan nasihat-nasihat indah Untuk orang yang bertanya ini Jadi pertama Disingkat dulu semua syubhatnya. Dibatalkan semua kebatilannya, dijawab oleh Syekhul Islam. Setelah itu dikasih nasihat, supaya dia sadar bertobat. Nah inilah ciri orang yang berdakwah di jalan Allah. Ini ciri seorang guru yang baik. Ya, guru yang baik itu adalah guru yang di belakang nasihatnya, walaupun pahit, tergambar bahawa dia ini merahmati orang yang dinasihati. Menginginkan kebaikan untuk siapa yang dinasihati. Itu ciri seorang guru yang baik. Ya, jadi kalau dapat orang cirinya kalau ada kawannya ahli sunnah justru dia senang kawannya ini jatuh ya, dia senang kawannya sudah tertimpa tangga dia injak lagi di atasnya. ini bukan orang yang mencintai kebaikan bagi umat. Nah itu kelihatan ya jangan berteriak-teriak manhat salaf begini, manhat salaf begini Ya, pandai, mengeritik. Tapi tidak ada gambaran hal yang menunjukkan rahmatnya dakwah salafiyah. Fikmahnya, bagaimana nasihat di dalamnya, semangat mengajak manusia kepada kebaikan. Itu bukan dari ciri dakwah. Walaupun dia mengaku di atas manhaj salaf, walaupun mengaku mengikuti kibaru ulama. Ya, tidak ada masuk di dalam ciri dakwah salafiyah seperti itu. Jelas ya? Perhatikan, beliau membantah dengan keras orang ini yang bertanya, orang Yahudi. Dan perhatikan bahasa bantahan beliau. Ya, bahasa ilmiah tapi tajam sekali. Tajam sekali bahasanya. Ya. sebab sebagian orang harus dikasih obat sesuai dengan dosisnya. Ada orang yang ketika dia sakit dikasih apa namanya? tablet 1 2, itu sudah sembuh sudah tenang, ada yang sakit disuntik kanan kiri atau sebawah supaya bisa apa? bisa lebih bagus, dosisnya dibuat berbeda itulah cara mengobati namanya dah da ahlul ilmu seperti itu ketika mengobati dia berikan cara yang bagus tapi tampak bahwa dia melakukan itu semuanya untuk kebaikan orang itu sendiri Maka di sini beliau tutup dengan nasihat-nasihat indah untuk orang yang bertanya. Kata beliau, "Pahingkun ta tarju antujabah bimagasah yudzikah min nari ilahil azimadi, fadunakah Rabb al fadunaka khalki, fa, fadunakah Rabb al khalki, fakasidhudari'an muriidan laiyadhikah nahu al hakikati." Kata beliau, "Kalau ik, engkau mengharapkan." Jadi kalau engkau berharap, ingin dikabulkan permintaanmu supaya kamu itu diselamatkan dari neraka yang dahsyat. Neraka Allah SWT yang dahsyat. Maka caranya, hendaknya engkau, maka di sisimu ada Allah, Rabbul Khalk yang selalu melihatmu. Selalu mengetahui engkau. Faksidku dharian. Kanda yang kau selalu mencarinya, memaksudkannya dalam keadaan merendah kepada Allah, beribadah kepadanya, muridan dengan niat liayah diaka nahwal hakikat. Harusnya liayah diaka ya? Bacaannya Cuman di, di sukun ya nya mengikuti kauhnya. Yeah. Dengan maksud supaya Allah memberi hidayah kepada orang menuju kepada hakikat. Jadi kata beliau kalau engkau memang Berharap ingin diselamatkan dari neraka Allah yang dahsyat maka hendaknya engkau banyak beribadah kepada Allah. Iya. Ketuplah pintu Rabb engkau. Mengarahlah kepadanya. Mohon kepadanya dengan sungguh-sungguh supaya kamu itu diberi hidayah kepada petunjuk. Diberi hidayah menuju kepada shiratal mustaqim. Nah begitu harusnya dinasihati orang yang bertanya ini. Wa dallil qiyada nasi lil haqq wasmaan wala tu'ridanna An fikra mustaqimah dan tunduklah kamu, yeah, tundukkanlah penguasaan jiwamu, tundukkanlah kendali jiwamu itu pada kebenaran. Jadi sekarang jiwa ini kata ada tali kekannya, buat jiwa ini tunduk kepada kebenaran, wasman dan dengar kebenaran itu. Nah begitu harusnya. Sore yang ingin dapat kebaikan, selamat dari api neraka, tunduk kepada kebenaran. Nah ini, dari wijangan yang agung. di sumber kebaikan. Suwab dasar keimanan, sami'na wa apa'na. Kami dengar dan kami ta'at. Wa la tu'aribanna an mustaqimati. Dan jangan sekali-sekali, engkau sekali, berpaling, dari jalan yang lurus. Dari keyakinan yang benar. Keyakinan yang istiqamah. Jangan berpaling. Dari yang. Yeah. Cuba berpaling dari petunjuk itu sumber petaka. Pariyah dari dari rayu kharifuna fitnah atau siba kaum adab hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Allah, perintah Rasul dia akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh siksan yang beri. Kata beliau: وما بنا من حق فلا تتركنه ولا تأصمي يدو لأقوام شر أتى. Apa yang tampak dari kebenaran? Kalau sudah tampak kebenaran, jangan sekali-sekali engkau meninggalkannya. Kalau kebenaran sudah tampak, jangan sekali-sekali engkau meninggalkannya. Apakah kerana hawa nafsu? Kerana ikutan taklid kepada manusia? Atau kerana mengikuti syaitan? Atau kerana dunia? Atau kerana kesukuan? Atau apa saja yang memalingkanmu dari kebenaran? Setelah engkau kenal kebenaran, tanpa kebenaran jangan sekali-sekali engkau meninggalkannya. Sebab so, bahayanya besar. Wamil Yushaikir Rasul, yang bazi ma'tabiyan lahu al-Huda, wajtabi, غير سبيل المؤمنين, nulhi ma'tawla, wanslihi jahannam, wasaat masirah. Barangan siapa yang durhaka kepada Rasul, setelah tampak jelas petunjuk terhadapnya, dan dia mengikuti jalan sering jalan kaum umminin. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Demikian pula. Jangan engkau bermaksiat. Kepada orang yang mengajak. Menuju kepada syariat yang paling lurus. Ya. Jadi siapa yang menyuruh Kepada syariat yang lurus. Dari para nabi dan para rasul. Dan pewaris mereka dari orang-orang yang berilmu. Dari para para penasihat di tengah umat. Maka jangan kamu bermaksiat kepadanya. Ikuti. Orang yang menyuruh. Kepada kebaikan. Ya kaumana ajibu da'i Allah. Wai kaum kami. Jawablah da'i yang mengajak kepada Allah. Kita diperintah menjawabnya. Ya. Tidak boleh bermaksiat. Terhadapnya. Orang yang kau tulis wada bil aadati, la tetapi anahu, wuj an sambil al-ummah al-ghazbiyadil, wuj an sambil al-ummah al-ghazbiyadil. Lantingalkanlah agama orang-orang yang kebiasannya seperti ini. Ia itu orang-orang yang apa namanya? Menyuruh kepada penyimpangan-penyimpangan itu. Iya. La tattabi annahu jangan sekali sekali kamu ikuti wa'uj an sabilil ummatil ghadabiyyah. Dan berpalinglah kamu tinggalkan jalan umat yang dimurkai. Itu jalannya orang-orang apa? Yahudi. Sebab ini penanya menggambarkan bahwa dirinya orang Yahudi, kafir dzimmi Yahudi. Maka Ibn Taimiyah nasihatkan supaya meninggalkan agama Yahudi yang bengkok umat yang dimurkai. Karena itu kita berlindung kepada Allah di setiap solat, pada setiap rakaat, ghairil maghdubi alaihim waladh Kita tidak apa kita dijauhkan dari jalan umat yang dimurkai itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang disesatkan yaitu orang-orang Nasara. Wa man dalla an hakq, fala taku annahu Kataprih dan barang siapa yang menyimpang dari kebenaran Jangan sekali-sekali engkau mengikutinya. Ia. Orang yang sudah jelas. Dia menyimpan dari kebenaran. Tidak boleh diikuti. Kalau diikuti. Itulah penyesalan pada hari kiamat. Sudah dia tahu menyimpang, Santai lagi. Bersamanya. Mengikutinya tanpa hujjah. Tanpa dalil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yawma ya abdul zalimu ala yadaih. Yaqulu ya laytani Takhatu ma'al rasuli sabila Ya waylata laytani lam attafit fulanan khalila Lepada adallan ya'ni Dikri ba'da idjani Wa kana syaitanu lil insani khadula Hari takkala orang yang dalim itu Menggigit kedua tangannya Kalau di dunia orang kena musibah Ya Naudu billah ya Semoga Allah beri afiat kepada kita semua kadang ada orang terlihat kena musibah, dia merenung saja. Orang berlalu larang di depannya menugurnya, itu seakan-akan tidak dia dengar. Saking besarnya musibahnya, penyesalannya dia cuma gigit jari. Ini penyesalan di dunia ya, gigit jari. Ini bukan jari yang digigit, kedua tangannya masuk di mulutnya. Tidak dia sadari di hari kiamat. Kira-kira bagaimana penyesalan orang ini? Pada Al-Qiamah. Ini dikambarkan orang yang palingnya menggigit kedua tangannya. Dia berkata, wahai anda kata dahulu saya itu mengambil jalan mengikuti jalannya para Rasul. Ia, okay. ya wahai lataleytani yang tidak sahih fulanan Khalilah. Wahai betapa celakanya saya. Anda kata saya dahulu tidak menjadikan syifulan sebagai orang yang saya cintai, orang yang saya ikuti. Nah ini sudah jelas petunjuk dia tinggalkan. Tidak diikuti jalan al-rasul. Dia cuma ikut-ikutan saya. Kepada si Fudan. Tidak ya. ada manfaatnya ikut-ikutan. Seorang taklid. Kepada siapapun. Terhadap ulama pun kita tidak bertaklid kepada orang-orang yang berilmu. Tapi diikuti dengan dalil. Diikuti dengan dalil. Demikian. Kecuali pada orang yang amin Dia sama sekali tidak bisa Memikirkan dalil menimbang Orang awam ya Dia mengikuti ucapan ulama Tapi kalau dia terpelajar Mengerti dalil Maka dia harus tanya apa dalilnya Dengarkan apa dalilnya akan hal tersebut Supaya dia di atas hujjah Pada hari kiamat Nah Dan ini ayat cakupan umum ya Ya Leytan, lam tak sedih fulan yang halilah. Laka dah awallah ni aneh. Dikir pada idziani. Sungguh dia telah menyedarkanku dari. Dikir petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadaku. Sungguhnya syaitan itu selalu mengelabui manusia. Nah, kemudian kata beliau. Wajin nas bil ma'daliyati, bil ma'daliyati. Dan timbanglah apa yang manusia berada di atasnya dengan timbangan keadilan. Itu timbangannya dengan Al Quran dan dengan sunnah ya. itu timbangan yang adil ditimbang dengan kebenaran apa yang di manusia berada di atasnya jangan ikut-ikutan saja langsung diambil tapi ditimbang dengan timbangan keadilan kunalika tabudu tali'atun minal kuda bitabashiri man qadja'atil khanafiyyati bimillati ibrahim daka imamuna wa dinu rasulillahi khairul bariyyati wa dinu rasulillahi khairul bariyyati Fala yakbalul Rahmanu dina s, wali bi hijaet bi hijaet al Ruslu al Sajidin. Maka kalau sudah kamu ikuti wejangan-wejangan ini, iya, kamu selalu beribadah kepada Rokhmu kembali kepadanya, betul-betul mengharap hidayah, jiwamu kamu ikut tunduk kepada kebenaran, dengar kepada kebenaran, tidak berpaling dari jalan istiqamah, iya. Kalau kebenaran sudah tampak, tidak ditinggalkan. Tidak bermasiat kepada orang yang menyuruh, kepada jalan yang lurus. Ya, tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang menyimpang. Berpaling dari ajaran agama Yahudi dan semisalnya. Ya. Kalau ada yang tersesat, tidak dia ikuti. Kemudian dia timbang urusan manusia dengan timbangan keadilan. Kalau seperti itu keadaannya, maka dari situlah muncul dari toliat dari lentera-lentera atau dari apa namanya fajar-fajar cahaya petunjuk yang memberi kegembiraan ya. memberikan petunjuk untuknya dan itu sebagai kabar gembira yang disampaikan oleh siapa yang datang dengan agama hanifiya itu agama hanifiah adalah agama Nabi Ibrahim, itu adalah imam kita. Dan agama Rasul Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk. Allah Ar-Rahman tidak menerima agama apapun selain daripada agama yang dibawa oleh Rasul yang kiram yang penuh dengan kemuliaan. Jadi maksudnya di sini kalau kamu sudah di atas jalan itu, maka fajar-fajar petunjuk itu akan muncul. Iya. Kamu akan mendapat kabar gembira sebagaimana agama ini dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan para nabi, itulah agama Islam yang diridai. Dan Allah tidak rida agama apapun, tidak menerima kecuali ke Islam ini. Jadi kalau kamu ingin benar ikuti dari agama Islam. Begitu maksudnya. Wa qad jaa hadzal haasirul khaatim. Wa qad hawa kull khairin fi umumi risalatihi. Sungguh Nabi ini yang Nabi Muhammad ini disebut juga sebagai Al-Hashir salah satu nama beliau ya Al-Hashir kerana makhluk itu dikumpulkan di belakang beliau pada hari kiamat Al-Khatam dikatakan beliau Al-Khatam sebab beliau adalah untuk para nabi dan para rasul yang agama beliau ini Nabi Muhammad itu telah mengajarkan segala kebaikan di umum risalah pada keumuman risalahnya Karena agama telah sempurna Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa radiyatu lakumul islamah. Dinah. Ya, zaman sudah sumpurna. Sebagaimana? Nabi Muhammad SAW bersabda, Innahu lam yakin nabiun qabli, illa kana haqqa alayhi ummatahu, an akhairi maa yaalamuhu lahum, wa yumdirahum, an syarri maa yaalamuhu lahum. Tidak ada surah nabi pun sebelumku, kecuali watib atas nabi tersebut, menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui bagi umatnya membahayakan umatnya. Ya. Wa rabbil ibad bi anna man qada anhu fil akhirah bi akbah khaybati. Dan Rasulullah mengabarkan dari Allah bahwa siapa yang dia di kehidupan dunia ini berpaling dari petunjuk demikian pula di kehidupan akhirat dia mendapatkan kesensaraan yang paling buruk kerugian yang paling menghinakan iya fahadi dalalatul ibad liha'irin wa mabudahu fa huwa inilah petunjuk petunjuk kata Ibnu Taimiyah petunjuk petunjuk dari hamba untuk orang yang bingung ini kan si penanya di awal pertanyaannya dia bilang apa di orang yang bingung kan minta petunjuk ya maka kata Ibnu Taimiyah ini petunjuk-petunjuk yang berasal dari makhluk jadi apa yang beliau sebutkan di sini petunjuk-petunjuk untuk orang yang bingung nah inilah petunjuk dia ajarkan kepadamu jadi petunjuk yang mengantarnya kepada jalan adapun hidayah dia mendapat hidayah taufik dan ilham maka itu itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sini mengisyaratkan bahawa hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah dalala wal irsyad. Dan ada hidayah apa? Taufik wal ilham. Ada hidayah dalala wal irsyad. Petunjuk dan pengarahan. Ini Nabi, Rasul, para ulama, orang-orang salim memberi petunjuk kepada manusia. Kembali kepada kebaikan. Jelas ya? Kembali kepada kebaikan. Mereka memberi petunjuk ke situ. Tapi orang yang mendapat petunjuk ini dia terima atau tidak? Dia beriman atau tidak? Itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Karena itu Nabi Muhammad. Allah berfirman kepadanya. Wa inna kalatahdi ila firati mustaqim. Alkohi Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Beliau beri hidayah kepada manusia menuju jalan lurus. Termasuk pamannya Abu Talib. Dia saja masuk Islam. Tapi pamannya tidak masuk Islam. Ya, kerana itu Allah menugur Nabi-Nya ketika mendoakan pamannya sangat berharap hidayah untuknya Allah berfirman kepada Nabi-Nya inna kala tahdi man ahbab engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sebab dia menerima keislaman itu hidayah di tangan siapa? di tangan Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian kata beliau wa fadlul huda indal wara, la yufidu man wada'an hu bal yajri bila wajihi hujjati dan hilangnya petunjuk di sisi manusia itu sama sekali tidak memberikan faidah untuknya siapa yang di hari kiamat dia menimpa itu tidak akan memberikan faidah bahkan dia akan berjalan di atas kesatan itu tanpa ada sisi hujjah ya. jadi maksudnya siapa yang kehilangan petunjuk dia akan keluar dari jalan dan dia akan masuk di dalam kebinasaan dan berjalan tidak di atas petunjuk. Ya, tidak ada futyah yang dia pegang di dalam hal tersebut. Baik. Selesai di sini ya. Dari nasihat-nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk orang ini. Setelah itu, beliau tambah lagi pembahasan yang lain sebab masih ada beberapa sudut dari pertanyaan dan syubhat si penanya ini. Masih ada syubhat penanya ya. Di antara syubhatnya apakah kita harus ridha? Terhadap apa yang ditakdirkan itu diantara syubhat. Ini akan dijelaskan oleh Sheikhul Islam. Kata beliau wa Rahimahullah, "Wahjudu mustajin bi takdir Robbihi." Raziru adaban kehijaji Mariobati orang yang berhujjah dengan takdir ketika dia berbuat maksiat atas Syekhul Islam itu harusnya dia ditambah siksaannya, ditambah hukumannya seperti khidja orang yang sakit, ya seperti khidja orang yang sakit. Nah ini penggambarannya khidja orang yang sakit mungkin pada sebagian penyakit ya, kalau dia tidak mau berobat ya, dengan khutnya ini sudah ditakdirkan maka dia akan bertambah sakitnya maka demikian pula orang yang berkhutnya dengan takdir terhadap dosa dan maksiat dia lakukan itu harusnya bertambah dosanya, kenapa? kalau dia berbuat dosa saja tidak berkhutnya dengan takdir itu mudah, dosa saja dia kerja tapi ini berkhutnya dengan takdir lagi berarti dosanya berlipat-lipat kata Syekh Rahman bin Nasir al-Sidi kerana sekurang-kurangnya dia mengumpulkan tiga pelanggaran, orang yang berhujjah dengan takdir ini. yang pertama dia sudah berbuat dosa itu yang pertama yang kedua dia berhujjah dengan takdir dan itu kedustaan, dosa lain ya. kemudian yang ketiga yang ketiga kerana dia berhujjah dengan takdir ini membuat dirinya terus menerus di atas dosanya mengulangi lagi dosanya Maka dosanya menjadi apa? Berlipat-lipat. Nah, baik. Jadi ini di sini beliau berikan hukum terhadap orang yang berkhidjat dengan takdir begitu keadaannya. Dia lebih besar dosanya. Ya, dahumnya dosa seperti itu ya. Kalau dosa, ya banyak sudutnya semakin banyak aspek yang dia kerjakan di situ melanggar syariat. Maka, hukuman terhadap dosa itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat. Karena itu beda hukuman orang yang mencuri saja. Dengan orang yang mencuri dan, dan diyakini mencuri itu halal. Ini orang yang meyakini mencuri itu halal, dihukum lebih daripada itu. Bukan hukum mencuri saja diterapkan. Bisa dijatuhkan hukum mati, gara-gara dia murtad. Kerana siapa yang mengatakan mencuri halal dan dia tahu hukum syariat itu ridha, murtad dari agama, namanya. Jelas ya. Jadi kadang jenis dosanya dilipatkan, jenis hukumannya dilipat gandakan, kerana dosanya juga dia berlipat ganda. Baik. Kemudian beliau masuk di dalam masalah apa kita ridha dengan ketentuan. Kata beliau, wa ama ridzana bil qadat, ta'innama. أمرنا بأن نرضى فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل مصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذن بدون جريمة فأما الأفائيل التي كرهت لنا فأما الأفائيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي. نعم Baik, kata beliau, wadapun wa kita rida terhadap ketentuan Allah, ini beliau masuk di pembahasan, apakah kita rida dengan ketentuan Allah, sebab dari salah satu pertanyaan orang yang bertanya ini, ya sekarang Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan saya kafir, apakah saya harus rida ketentuan saya kafir, Itu kan diantara kandungan pertanyaan si penanya. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjawab pertanyaan ini dari empat sisi, dari empat sudut beliau menjawabnya. Ini luar biasa ya, bagaimana cara beliau menghancurkan hujjah. Ahlul Babil. Sisi yang pertama, ya. Sisi yang pertama kata beliau, ta'inn nama amarana. Sungguhnya Allah memerintah kita bi-an-narda bi-mithlil musibah untuk rida pada musibah saya jelas ya, musibah seperti apa? kasukmin, seperti orang yang sakit wafakrin, atau seperti dia fakir atau dullin, atau seperti dia mendapat kehinaan, atau gurbatin atau seperti dia sendiri jauh dari kampungnya ya yeah. wa makana bim-mu'din biduni jarimani dan selainnya dari hal yang Mengganggu, menimpa Tanpa ada dosa, maksudnya terjadi sendiri Musibah menimpa, takdir seperti itu Jelas ya? Ambal afailul lati kurihat lana Ada perbuatan-perbuatan yang makruh bagi kita Tidak boleh dicelak bagi kita Tidak ada naf yang datang Fala naf sayati fi bi taati. Tidak ada naf yang datang Merujukkan kita harus ridhaa Terhadap hal itu Jadi kesimpulan jawaban yang pertama Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Menegaskan Bahawa Dalam masalah Apakah kita harus rida dengan apa yang ditentukan Yang pertama Kalau yang Ditentukan oleh Allah itu Sifatnya musibah Maka musibah itu kita rida Tapi kalau yang ditentukan dalam sifat Ma'ayib dalam bentuk dosa dan maksiat maka itu tidak kita ridai. Kenapa? Karena Allah membuat kita benci kepada dosa dan apa? maksiat. Wa karraha al-kufra wal-fusuqa wal-isyyan. Allah membuat kalian itu benci kepada kekafiran, kepastikan dan apa? kemaksiatan. Jelas ya? Jadi kalau kena musibah, ya kita ridha dengan musibah. Sebab itu artinya beriman kepada takdir. Tapi terhadap dosa dan maksiat, tak boleh seorang itu riba. Jelasnya, terhadap dosa dan maksiat, ya, kerana dia dilarang untuk hal itu. Ya, dosa dan maksiat tidak ada nafsu sahih maupun taif yang memerintah untuk mengikuti riba terhadapnya. Bahkan yang ada kita wajib meninggalkan dosa dan maksiat tidak riba terhadapnya kaitu ada amar maruf nahi munkar, melarang dari kemungkaran, dari, dari bentuk tidak ridhonya seorang terhadap apa? dosa dan maksiat. Jadi ini sisi yang pertama. Jadi kalau ditanyakan kenapa kita harus ridho dengan ketentuan Allah? Jawabannya ketentuan ada dua. Ada yang merupakan musibah dan ada yang merupakan apa? dosa dan maksiat. Kalau dia musibah-musibah yang melimpah, kita diperintah untuk ridho terhadap apa? musibah. Adapun dosa dan maksiat ini kita danas menunjukkan kita rima terhadapnya bahkan kita harus benci terhadapnya tidak boleh mendekatinya sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ini jawaban yang pertama jawaban yang kedua kata beliau wa qad min ulil ilmi la ridan بذل المعاصي والذنوب الكبيره فاين اله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطه بمشيئتي ini yang kedua Ya. Jadi yang kedua ini, sekelompok dari ulama berkata tidak boleh rival dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar. Maksudnya bukan dosa besar aja, ya, semua dosa. Dikhususkan di sini dosa besar, kerana dosa kecil itu sudah, sudah masuk di dalam kandungan maksiat. Masuk di dalam kandungan maksiat. Jadi kata beliau. Sebagian ulama berkata. Tidak boleh rida terhadap perbuatan maksiat dan dosa besar. Kenapa? Karena Allah tidak pernah rida dosa dan maksiat itu terhadap kita. Bagaimana mungkin? Kita meridai hal yang dibenci. Ya, Di dalam kehendak Allah Subhanahu SWT. Jelas ya? Jadi kesimpulan jawaban yang kedua ini. Kalau ditanya. Apakah kita rida dengan ketentuan Allah jawabannya ya kalau ketentuan itu diridhoi oleh Allah maka kita meridhoinya kita meridhoinya tapi kalau hal yang ditentukan tersebut tidak diridhoi oleh Allah seperti dosa dan maksiat itu tidak diridhoi oleh Allah maka kita tidak boleh meridhoinya jadi globalnya kita mencocoki apa yang mencocoki kehendak Allah kita ridhoi apa yang mencocoki ridho Allah. Allah ridho kepada ketaatan, kepada keimanan, kita ridho akan hal itu. Allah tidak ridho kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan kita juga tidak ridho kepada hal itu. Jelas ya? Jadi jawaban yang kedua ini mudah. Apakah kita ridho terhadap ketentuan Allah? Jawabannya, kalau hal yang ditentukan itu diridho oleh Allah, kita ridhoi. Wal hal yang ditentukan tidak diridha Allah maka kita tidak akan meridhainya. Pokoknya kita mencocoki apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menjawabannya yang kedua. Jawaban yang ketiga. Kata waqala khariqun nar tadi bi qada'ihi wa nartadi al maqdiyya aqbahhi. Ab aqbah khaflati. Dan berkata sekelompok ulama lain, kita rida dengan qada'nya, dengan ketentuannya. Ada Adapun al maqdi yang ditentukan itu itu tidak kita rizai pada ketentuan yang qabih pada ketentuan yang tidak baik ini jawaban yang ketiga jadi jawaban yang ketiga ini globalnya bahawa ditentukan antara qabah dan makbi dibedakan antara qabah dan apa makbi bedakan antara qadha yang merupakan perbuatan Allah menetapkan, menakdirkan dan al-maqdi yang merupakan hasil dari penakdiran apa yang ditakdirkan apa yang diputuskan oleh Allah dibedakan dua hal jadi kalau qadha takdirnya sendiri, qadha itu sendiri ketentuan Allah itu sendiri itu harus kita rizai sebab ketentuan Allah semuanya apa? semuanya baik Adapun yang tidak ditentu, apakah adapun yang merupakan hasil ketentuan yang terjadi dari takdir Allah yang berjalan dari ketentuan Allah, yang berjalan dari ketentuan Allah itu terbagi dua. Ada yang dicintai oleh Allah, ada yang diridai oleh Allah dan ada yang tidak diridai. Keimanan diridai ke apa? Tidak diridai. Maka pada yang ditakdirkan, pada yang magdi, pada yang diputuskan kalau dia adalah hal yang tidak diridai, maka kita tidak meridai Jelas ya? Ini kesimpulan jawabannya yang kedua. Dibedakan antara Al-Qadha dan Al-Maqdi. Kalau al maqdi baik, kita ridai. Kalau dia tidak baik, maka apa? Tidak diridai. Ini jawaban yang kedua. Mirip ya dengan yang pertama. Dan kedua. Hanya saja sisi-sisi penekanannya. Tanpa ya. Dan ini keluasan ilmu para ulama. Melihat sudut-sudut pembahasan. Kemudian jawaban yang keempat. Ukala fariqun nartadi biaḍafdi nartadi biaḍafat ilaihi, wafīma nartadi. Ukala fariqun nartadi biaḍafat ilaihi, wama fīna fānulqā bishukhtadi. Jawapan yang keempat dan berkata sebagian ulama lainnya kita riwayat pada apa yang disandarkan kepada Allah. ya pada apa yang disandarkan kepada Allah adapun apa yang ada pada kita maka itu dilemparkan dengan apa? dengan kemurkaan ya, di, disandarkan kepada kita maka hal tersebut tidak dirirai dimurkai jadi maksudnya jawaban yang keempat ini bahwa dosa dan maksiat itu berbeda dari sisi penyandarannya ini dari sisi apa dibahasnya? Penyandaran. Jadi kalau dosa dan maksiat disandarkan kepada Allah. Perhatikan. Dosa dan maksiat disandarkan kepada Allah. Allah yang menciptakannya. Yang menakdirkannya. Yang mengadakannya. Kira-kira harus rilo kita atau tidak? Hah? Harus rilo. Kerana itu perbuatan Allah. Kalau dia disandarkan kepada Allah sebagai yang menakdirkannya, yang menciptakannya. Sebab dosa dan maksiat ketika ditakdirkan oleh Allah, Allah memiliki hikmah di belakangnya. Dan kita rida dengan hal itu semua. Tapi kalau dosa dan maksiat itu disandarkan kepada hamba, ya, terjadinya pada hamba, maka inilah dosa yang maksiat tidak diribai di sini. Bahkan harus diapa? Harus dibenci. Masya Allah. Ini empat jawaban yang sangat kuat sekali. Bantahan terhadap orang yang berkata, Apakah kita harus rida terhadap dosa dan maksiat? Jawabannya dari empat sisi. Mau dijawab yang mana saja boleh, sudah cukup untuk menjawab. Apalagi lengkap empat jawaban diberikan oleh Syekhul Islam di sini, rahimahullah. Dan ini dari keunikan beliau ya, dalam menghadirkan jawaban. Padahal beliau, apa namanya, ketika menulis pas ini, ya beliau menulisnya mendadak. Karena ada yang bertanya, tapi jawaban-jawaban langsung hadir sedemikian rupa rahimahullah Kemudian kata beliau rahimahullah kama annaha lirabbi khalqu wa annaha limakhluqatin kasbun kafilil ghadirati falarda falarda min alwajhi alladhi huwa khalquhu wa nasqatu min wajhi Ini kelanjutan dari sisi yang keempat ya sebagaimana sebagaimana dosa dan maksiat itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. maka pada makhluk itu adalah perbuatannya seperti kalau dia berbuat dengan dirinya sendiri maka dari sisi dia disandarkan kepada Allah Allah yang menciptakan, yang menakdirkannya maka kita rilai ciptaan dan penakdiran Allah ya. tapi dari sisi dia perbuatan hamba yang melakukan kesalahan, melakukan dosa dan maksiat kita benci akan hal itu ini keleng kelengkapan dua bait syair penyempurna empat jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap siapa yang berkata apakah kita ridha terhadap takdir atau tidak. Baik, kemudian setelah itu beliau berkata, "Wa abdi al-mukallaf tarkuhu lima amara al-maula wa in bi mashi'atihi." Yeah. Kata beliau dan maksiat seorang hamba yang mukallaf Maksiat seorang hamba yang mukallaf. Kapan dia dikatakan bermaksiat? Tarkuhu lima amaral maulah. Jadi dikatakan bermaksiat kalau dia tinggalkan. Apa yang diperintah oleh Allah. Wa inbi masyiatih. Walaupun itu. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Ini beliau tegaskan ya. Dari apa yang telah berlalu. Bahawa seorang hamba itu. Dia ketika berbuat dosa dan maksiat, berbuat amalan itu dengan kehendaknya sendiri. Tapi kehendak hamba tidak keluar dari Allah. Kehendak Allah Subhanahu Wataala. Jadi kalau si hamba berbuat maksiat, dia meninggalkan. Kalau si hamba itu dikatakan bermaksiat, kalau dia meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Makanya dia dikatakan bermaksiat ...karena hal tersebut, bermaksiat kepada roknya. Jadi kapan dia kerjakan dengan kehendak dia? Dia tahu bahawa dia bermasyad kepada roknya, dia tinggalkan apa yang diperintah, maka itu disebut dia bermasyad. Tidak lagi hujah terhadapnya. Tapi, ilaha al-kalqi, hakqa mukaluhu bi an gibari fi jahimin wajannati, sama anak untuk dihadik dari, sama anak untuk dihadik darinya. Karena, balibuhmu fil alam, ayat dan nikmati. Kata beliau dan sesungguhnya ilah yang maha habt Allah subhanahu wa taala itu maha benar ucapannya. Maha benar Firman-Nya. Di mana Allah berfirman? dalam Al Quran? Apa kandungan Firman-Nya bahawa hamba-hambaku ada yang di sorga dan ada yang di neraka. Ada yang di neraka, ada yang di sorga. Ya, dia itu di dalam Firman Allah Inna al abarara wa inna al fujara lafijahid. Sungguhnya orang-orang yang baik di dalam sorga, orang-orang yang fajir di mana? Di dalam neraka. Dan Allah berfirman. Fariqun fil jannati wa farikun. Tisair satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Sebagaimana di kehidupan dunia ini seperti itu juga. Ada yang beruntung, ada yang merugi di kehidupan dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kullun nasiyadu, fabeiun nassaku, famoatiku ha umobi kuha." Setiap manusia itu berusaha, maka dia menjual dirinya dengan usahanya. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka. Ada yang justru menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Bahkan hewan-hewan saya. Seperti itu juga hewan. Ada yang sehat. Ada yang sakit. Ada yang tenang. Ada yang terganggu. Ya, sama seperti itu. Jadi sudah merupakan ketentuan Allah SWT. Ya. Jelas ya? Dan sisi keterkaitan dua bait syair ini dengan sebelumnya, bahawa hamba itu kadang diperintah dengan sesuatu. Nah, kadang diperintah dengan sesuatu, lalu dia melakukan hal yang sebaliknya. Maka dia dianggap bermaksiat dengan hal tersebut. Dianggap bermaksiat dengan hal tersebut. Maka di belakang perbuatannya hanya ada dua, apakah surga atau neraka. Wahikmatuhu al-ulya yqtabath, min maqtabat min al-furuki bi'ilmin, thumma ayrun wa rahmati. Nabi hikmah Allah yang maha tinggi mengharuskan mengharuskan konsekuensi adanya perbedaan-perbedaan. Yaitu hikmah Allah yang maha tinggi. Ketika diciptakan makhluk ada perbedaan di tengah makhluk itu. Perbedaan dari sisi ilmu. Ada yang berilmu, ada yang jahil. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Suma'idin. Ada perbedaan juga dari sisi kekuatan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Warahmatin. Dari sisi ada yang dirahmati oleh Allah. Ada yang sedikit dirahmati. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang beruntung, ada yang meruhi. Ya. Ada yang bersemangat, ada yang pemalas. Ada yang Bergelimang nikmat ada yang, bergeliman sengsara ada. penduduk surga, ada penduduk neraka. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Demikianlah dari hikmah Allah mengharuskan adanya apa? perbedaan-perbedaan. Iya. -perbedaan. Baik. Jadi, yasuku ulit tahdidi bisabab allazi yuqaddiruhu nahwal adabi bi'izzati. Allah membawa orang yang berhak disiksa kerana sebab yang ditakdirkan Yang dia lakukan sehingga membawa dia Kepada adab itu Allah menakdirkannya dengan izah Dengan keagungannya Nah Jadi Allah subhanahu wa ya, ta'ala Telah menakdirkan Bahawa siapa yang disiksa Itu kerana sebab perbuatannya sendiri Dan apa yang dia lakukan Dari sebab perbuatannya Itu yang membawa dia untuk disiksa Sebagaimana sebaliknya wayahdi ulil tan'im nahwa lana'imih bi'amali sidqin fi raja'in wa khasyati. Dorinya mendapatkan kenikmatan Allah beri hidayah menuju kepada kenikmatan mereka. Dengan apa? Dengan amalan kejujuran penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Wa'amru ilahi al-khalqi bayyin ma bih yasfu litan'imi nahwa as-sa'adati wa man kana min ahli as-sa'adati aththara Awamiru fihi bitaysiri sun'ati Waman kana min ahli syakawati Lam yubal Bi amrin walanahyin Bitaysiri syikwati Dan perintah Allah sembahan seluruh makhluk Sangat jelas Perintah Allah itu ya, Sangat jelas sekali Menerangkan bahawa Orang yang berhak mendapatkan sorga itu diberi petunjuk menuju jalan kebahagiaannya. Sebagaimana perintah-perintah Allah orang yang apa namanya ditetapkan sebagai golongan yang berbahagia ini perintah-perintah Allah berbekas padanya. Dari sisi dia mudah melakukan perintah itu. Sebagaimana sebaliknya ya. Sebagaimana sebaliknya orang yang dari Golongan yang merugi itu dia tidak mendapatkan, tidak bisa melakukan perintah dan tidak pula meninggalkan larangan. Ya, dan dia dimudahkan padahal hal yang menuju kepada kebinasaannya Ya, dan ini kalimat dari Syekhul Islam di Bumi Beliau petik ya dari hadis Rasulullah Sallallahu Sallam yang sudah kita bacakan di awal pertemuan. Ya, dimana kalau dia dari orang yang beruntung. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberuntungan padanya. Dan kalau dia merugi. Kalau dia beruntung. Dari ahlu, dari ahli sa'adah. Fasayyiyassaru ila amali ahli sa'adah. Dia akan dimudahkan pada amalan orang yang beruntung. Wa amma min ahli syakawa. Fasayyiyassaru ila amali ahli syakawa. Orang yang merugi. Dimudahkan meluyuh amalan. Orang yang merugi. Jadi semuanya dengan sebab. Dengan sebab akibat. Dan sudah berlalu ini pembahasan bahawa takdir Allah itu tidak bertentangan dengan sebab akibat. Nah, adanya hikmah sebab di dalam apa yang dilakukan oleh hamba itu tidak bertentangan dengan takdir. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, "Wala makhrajul alamdi ambihi qabah, walaikinhu muhtaro husnun wa sawati, wa li'ssabi majburin adi min iradatan, walaikinhu sha'in bihalk aliradati." nah, kata beliau dan seorang hamba itu tidak ada jalan keluar dari apa yang Allah tetapkan ini sudah berlalu ya tidak ada yang keluar dari takdir Allah, dari kehendak Allah, tapi hamba itu punya ikhtiar dia punya memilih, hak memilih dia punya pilihan sendiri memilih yang baik atau memilih yang apa? yang jelek Allah tidak dimajburin adimi ni irada dia bukan orang yang terpaksa tidak ada kehendak bahkan dia itu punya kehendak ya punya kehendak di dalam keinginannya tersebut di dalam melaksanakan keinginannya jelas ya nah, di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala sekalakan beliau mengangkat satu pembahasan ini diantara pembahasan penting di masalah apa? Masalah takdir. Itu pertanyaan. Apakah seorang manusia itu Musayyar atau dia mukhayyar? Ini sebenarnya pembahasan sudah mudah dipahami ya. Dengan pembahasan yang sudah berlalu. Sekarang manusia ini di dalam kehidupan dunia ya. Apakah dia dianggap musayyar Sudah berjalan sebagaimana yang ditentukan? Atau dia mukhayyar, dia ada pilihan? Ayo, apa jawabannya? Hah? Dia mukhayyar, berjalan sebagaimana yang ditentukan? Atau dia mukhayyar, ada pilihan? Hah? Siapa yang bilang mukhayyar, angkat tangannya? Yang bilang mukhayyar, angkat tangannya? Ayo. Yang bilang dua-duanya. Ya, itu yang benarnya ya. Yang bilang dua-duanya. Jadi hamba itu musayir dan mukhayir. Dari satu sudut. Dia menjalani apa yang ditakdirkan. Dari satu sudut. Dan dari sudut yang lain. Dia itu punya pilihan. Punya kehendak. Tapi kehendak dan pilihannya itu tunduk di bawah apa? Kehendak Allah SWT. Itu yang benarnya. Ini ingin disyaratkan oleh Ibn Taywiyah di sini. Dalam usyapannya. Jadi perhatikan bahasa-bahasa ya yang beliau pakai. Kadang beliau ungkap semua masalah. Menerangkan yang hak. ya Dan harus dicermati. Apa yang beliau maksudkan. Jadi kata beliau, hamba itu tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Ini musayyar. Tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Tapi dia punya hak memilih. Ini baik atau jelek? Punya hak memilih dia. Itu berarti dia apa? Mukhayyar juga. Dia bukan majbur, orang yang terpaksa sebab dia di soal Dia juga punya kehendak. Nah. Baik, dan ini sudah berlalu ya, pendalilan-pendalilan menunjukkan akan hal tersebut. Dari sisi sampai itu punya pilihan sendiri. Man syaa fa yu'min wa man syaa fa yakfur. Siapa yang ingin hendak jadi beriman, siapa yang ingin hendak jadi kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahu al-najidin." Kami sudah beri hidayah kepada hamba dua jalan. Ada jalan buruk, ada jalan jelek. Silahkan dia pilih. Iya. Dan Rasulullah bersabda, Semangatlah kamu. Mereka apa yang bermanfaat bagi kamu. Mohon pertolongan kepada Allah. Dan jangan kamu merasa lemah. Disandarkan kepada semangat dia sendiri, keinginannya. Jadi dari satu sisi, dia memiliki pilihan. Tapi dari sisi lain, dia menjalani Apa? Ketak, hal yang ditakdirkan. ditakbirkan. Kereta Allah berfirman. Fil barri wal dia adalah Allah yang memperjalankan kalian. Di daratan dan di mana? Di lautan. Ada satu sisi. Dia musayar. Ada satu sisi dia apa? Mukhayar. Baik. Jelas ya. Dan ayat yang mengumpulkan ini. Yang paling mudahnya sebagai dalil. Adalah firman Allah SWT. Liman sya'aminkun hayastaqim wama tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin dan untuk siapa di antara kalian yang ingin istiqamah perhatikan ayatnya untuk siapa di antara kalian yang ingin istiqamah ini apa ini mukhayyaratum sayyar heh mukhayyar dia punya pilihan siapa yang ingin istiqamah wama tasha'una. tidaklah kalian berkehendak ini apa mukhayyar juga dia punya kehendak illa yasha Allah rabbul alamin kecuali di bawah kehendak Allah rabbul alamin ini apa ini? pemesyar semuanya itu di bawah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. jelas ya dan kalau kita baca dal dalil yang banyak dalam hal ini semuanya mengarah mengarah kepada apa yang disebut oleh Syekhul Islam di sini rahimahullah. Kurian kadawli wa min a'jabil asyai khalqu mashi'ah Maha saringlah pilihan hidayah dan kesesatan. Dari hal yang paling menajjubkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk hamba itu kehendak. Itu menajjubkan dari keajaiban ciptaan Allah. Allah ciptakan untuk hamba kehendak, dia sendiri yang memilih ikut petunjuk atau ikut kesesatan. Jelas ya? Jadi, faqauluka Maka ucapan kamu, wahai orang yang bertanya. Ini ucapan yang pertama ya. Hal akhtaru tarqan lihukmihi. Apakah boleh saya memilih meninggalkan hukum Allah? Kalau kamu bertanya apakah boleh meninggalkan hukum Allah? Kakaulika hal akhtaru tarqan masyiat. Itu sama artinya kamu berkata. Apakah saya ada pilihan meninggalkan kehendak Allah? Sekarang ada pilihan orang meninggalkan kehendak Allah? Tidak, nah, tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Iya. Kalau dia berkata apakah saya boleh memilih meninggalkan hukum Allah? Maka jawabannya itu sama saja kamu berkata apakah saya boleh memilih meninggalkan kehendak Allah? Tidak ada ya. Keluar dari kehendak Allah. Jelas ya? Wa akhtaru la akhtaru fi dhalaladin. Walau nilta hadd tart dustu Iya. Dan dikata dia berkata, saya memilih... Andai kata dia berkata, pilihanku adalah... Saya tidak memilih perbuatan kesesatan. Andai kata engkau tidak berbuat kesesatan ini... Maka engkau sudah beruntung. Sudah bertobat namanya. Sudah kembali kepada jalan yang lurus. Jelas ya? Baik. Maka di sini beliau tegaskan... Kaidah bahwa hamba itu musayir dan mukhayir. Dua hal. Takdir berjalan padanya tapi dia juga mukhayyar ada pilihan. Ada pilihan, tapi tidak ada yang bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi apakah si ada pilihan meninggalkan kesesatan? Jawabannya ya kamu ada pilihan. Justru Allah telah menunjukkan jalan yang lurus jalan yang jelek. Kalau kamu pilih ke kesesatan itu karena pilihanmu sendiri. Kamu disiksa karena dosamu sendiri. Tapi seluruh dari pilihanmu Tidak mungkin keluar dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memilih, saya tidak mengikuti kesatuan, saya ikuti petunjuk, saya beriman. Artinya kamu sudah beruntung, sudah bertobat. Selesai sudah. Nah, kata beliau ada mungkinul, lakinahu mutawakifun ala ma'ya sha'u min dilmashiyati. Ia, ya. ini mungkin ya terjadi, tapi ini terbatas pada apa yang dikehendaki oleh Allah dari hamba yang berkeinginannya. Jadi maksudnya kalau hamba memilih tidak meninggalkan. Kalau hamba memilih misalnya dia akan meninggalkan kesesatan. Itu mungkin. Pilihannya sendiri. Tapi ini pilihan hamba semuanya bersandar di atas apa? Kehendak dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah selesai sudah ya penjelasan dan jawaban Syekhul Islam Ibn Taymiyyah terhadap syubhat orang yang awal menanyakan pembahasan terhadap takdir ini. Kemudian di tiga bait syair yang terakhir beliau tutup pembahasan. Kata beliau Padu nak faham mabihikat ujib tamin, maaanin idan jallet dibahmin garizadi. Maka di bawah engkau, di sisung kau sudah ada jawaban. Maka pahamilah apa yang telah dijawab untukmu dari mana-mana yang sangat terang. Yeah sudah dijawab untukmu dengan mana-mana idan halat. yang sudah apa? sudah terang dipahami goris tadi dengan pemahaman yang sangat mendetail ya jadi sekarang kamu dengan jawaban yang sudah diberikan pahami dengan baik ya pahami dengan akal yang sehat itu adalah kesumbuhanmu. Jawaban untuk pertanyaanmu. Ya. Asyarat, asyarat ila aslin. Yusyiru ila l-kuda. Walillahi rabbil khalki. akmalu midahati. Jawaban-jawaban yang sudah dijawab. Mana-mana yang terkandung di dalam jawaban. Itu mengisyaratkan kepada dasar. Pokok. Yang mengantar kepada petunjuk. Maksudnya jawaban beliau ini. Ini adalah dasar keyakinan ahli sunnah. Yang mengantar kepada apa? Petunjuk dan pujian yang paling sempurna itu hanya milik Allah Rabbul Khalq yang memberikan taufik kepada saya kepada beliau di dalam menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memberikan jawaban. Kemudian di akhirnya beliau bersalawat Kata beliau Wassalla ila kal khalqi jalaluhu Mustafa al mustofa al muhtar khairil bariyah. Selawat Allah yang Maha Haq jalla jalaluhu kepada nabinya Nabi Muhammad Al Mustofa yang terpilih sebaik-baik dari makhluknya Wallahu ta'ala alam selesai sudah dari pembahasan ini semoga ada manfaatnya untuk seluruh dari kita semua yang hadiri majlis ini dan mendengarkannya dan semoga apa yang dijawab oleh Syekhul islam di dalam pembahasan takdir ini memberikan kepada kita pencerahan ya dari luasnya cakupan-cakupan pembahasan takdir jadi ya, ini e, memang sebagaimana yang saya syaratkan di awal pertemuan pembahasan-pembahasan perlu lebih banyak dicermati, dipahami sebab mengandung jawaban terhadap berbagai syubhat. Jawaban terhadap berbagai kerancuan di pembahasan seputar takdir. ada yang bertanya tentang sekelompok orang yang dipandang ada penyimpangan orang yang menyimpang dari jalan lurus kalau dia menerima kebenaran maka tidak ada masalah seorang itu duduk meluruskan dari pemahamannya mengarahkannya kepada jalannya lurus sepandang dia punya ilmu tentang hal itu dan dia tidak dibahayakan oleh syubhat-syubhatnya. sekian tapi kalau misalnya tidak ada manfaat baginya, maka dia mencari keselamatan dirinya itu lebih bagus. Jangan dia jadukan ke dalam dirinya, jangan dia jatuhkan dirinya ke dalam hal yang bisa membahayakannya. menyebabkan seorang terhalang dan terbuka rezekinya bagaimana tawakkal yang benar dalam hal ini tawakkal yang benar, seorang bekerja seorang bekerja dengan memperbaiki niatnya yang pertama dia mencari dari dunia untuk kepentingan akhirat satu, itu dari niat yang baik, kemudian yang kedua dia bekerja dari dunia untuk mencukupi keperluan keluarganya, orang yang wajib dia tanggung naskahnya. Yang ketiga, dia mencari dari dunia hal yang dengannya, dia jaga kehormatannya, tidak dia tadahkan tangannya kepada orang lain. Ya, Kalau dia cari dari dunia untuk berbuat ketaatan itu juga bagus. Ini dari niat-niat yang baik. Itu dari sebab keberkahan. Dan dari sebab keberkahan juga, kalau dia di dalam sebuah urusan, dia biasa saja. Dia profesional di dalam bekerja, mencari. Tapi kalau sudah dihadapkan, dia terlalu tamah di dalamnya. Pikirannya kalau Allah takdirkan, dia dapat. Kalau tidak, Alhamdulillah, itu adalah ketentuan Allah. Itu hal yang paling berberkat. Pada seorang hamba. Dan itu dari sebab rezeki itu. Dari sebab kenapa rezeki? Ketakwaan kepada Allah. Bagusnya ibadah kepada Allah. Gumar menuntut ilmu, banyak membantu dari orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Demikian pula selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wataala, banyak berdoa kepadanya. Iya, banyak berdoa kepadanya. Demikian pula banyak bersedekah dan banyak melakukan dari ibadah haji maupun ibadah umrah. Ini semuanya dari sebab-sebab. Ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Nah, saya ada rekaman khutbah Jumat, ya ada rekaman khutbah Jumat masalah ini. boleh didengarkan. Apakah hukum menjual celana panjang yang menutupi mata kaki? Kalau dia menjual dari pakaian yang dia tahu pakaian itu dipakai untuk bermaksiat, maka tidak boleh dia tolong-menolong dalam apa? Maksiat. Tapi kalau dia jual sesuatu, sesuatu ini tidak dia tahu dipakai apa, mungkin baik, mungkin jelek, maka asalnya jual beli adalah halal. Asalnya. Tapi kalau dia tahu itu haram, nah di sini dia tidak boleh tolong menolong dalam hal yang haram. Apakah membeli barang dengan cara kredit, termasuk riba? Ya terkandung gimana jenis kreditnya dulu? Kredit itu dalam bahasa Indonesia membayar tidak cash dibayar secara beransur jadi dalam pembahasan fikih punya banyak bentuk ada lima bentuk paling kurang dalam pembahasan fikihnya. ada yang boleh, ada yang haram ada yang boleh dengan rincian, dengan syarat tertentu Ya, maka perlu diterangkan jenis kreditnya bagaimana baru bisa dihukum apakah ada perbedaan antara musibah dan cobaan Ya mirip ya musibah dan cobaan itu mirip. Iya. Tapi kalimat cobaan ibtila itu lebih luas kalimat ibtila. Apa hukumnya tidak menyampaikan kebaikan teman saya yang kafir kepada teman-teman sekantor saya dengan berdalil surah Allah? Ia ya, apa maksudnya tidak menyampaikan kebaikan. Okay. Ya. Ini perlu dirinci ya. apa maksudnya di sini. Seorang Muslim pertama dia diperintah berlaku adil terhadap lawan sekalipun. Satu. Yang kedua tidak boleh membalik siapapun orang tersebut. Yang ketiga Orang kafir, kalau dia tidak memerangi umat Islam, tidak mengusir umat Islam dari negerinya, maka boleh berinteraksi dunia dengannya. Berbuat baik dari sisi ke dunia. Itu ada di dalam Al-Quran. Tidak dipermasalahkan. Jelas, pokoknya jangan kebencian kepada satu kaum membuat orang tidak berlaku adil. Apa hukumnya menggibahi teman saya yang kafir? Apakah berdosa atau tidak? Ini saya sudah terangkan ya. Buka idanya tadi. Bagaimana kalau ada seorang hamba yang muncul pada dirinya suatu dari rasa syukur setelah jatuh dalam sebuah pelanggaran karena dia mendapatkan hikmah-hikmah setelah dia bertobat. Ya itulah tadi, manfaatnya kita terangkan hikmah. Salah satu manfaatnya supaya ada jenjang ibadah kesyukuran tapi jangan dia syukur saja seakan-akan dosanya sudah diterima apakah seakan-akan dosanya sudah di, di, dihapuskan Karena masih ada jenjang lain dia perlu selalu takut terhadap perbuatan apa dosa, ada rasa harapan ada hal-hal lain dia penuhi jangan satu jenjang saja jelas ya dan dari hikmah yang saya terangkan itu tidak menggampangkan seorang jatuh di dalam dosa sebab itu penjelasan hakikat Bukan menggampangkan perbuatan apa? Dosa. Jika seorang ayah teyur buat dosa dan maksiat. Setelah itu Allah menurunkan cobaan kepada dia. Seperti memberi penyakit kepada anaknya. Apa cobaan dan musibah yang diberikan kepada anaknya tersebut. Menjadi punggugur dosa bagi orang tua. Jika orang tuanya tersebut bersabar. Ya, musibah menimpa anak itu bagian musibah yang menimpa orang tua. Ya. Dan kalau ada kesabaran padanya, itu dari penggugur dosa. Tapi dihadirkan dihadirkannya dari mana-mana yang lain. Saya tadi sebutkan 25. Jangan ambil satu saja, tinggalkan yang lainnya. Lihat semuanya. Supaya luas seorang itu menjabarkan. Dari keagukan dan kebesaran Allah. Apakah semua orang yang meninggal di atas husnul khatimah pasti terbebas dari fitnah kubur? Husnul khatimah itu tanda kebaikan. Harapan dia di kebaikan. Adapun fitnah di kubur itu masalah lain. Salah satu sebab terhindar dari fitnah kubur kalau di kehidupannya baik. Dan ciri kehidupan baiknya di ada husnul khatimah. Yang ya, menghindarkan dari fitnah kubur itu beberapa sebab. Ada sebab-sebab disebutkan di dalam syariah. Apakah semua orang yang terbebas dari fitnah kubur, juga terbebas dari adab kubur? Ya kalau dia fitnah kubur itu masuk di dalamnya pertanyaan malaikat, masuk di dalamnya apa? Adab di dalamnya. Sebagian pertanyaan sudah berlalu ya Cuma mungkin ada sebagian yang syadir Dia tidak hadir di seluruh sesi pertemuan Saya anjurkan untuk Menghadiri ya Mengulangi rekaman seluruh sesi pertemuan Khususnya di sesi pertama, kedua dan ketiga pada dasar-dasar Kaedah di situ Saya punya barang dari hasil riba Apa yang saya lakukan terhadap barang itu Apakah barang itu dibuang atau saya kasih kepada orang biar dimanfaatkan. Kalau dia berbuat riba dia tidak tahu hukumnya. Dia sudah beli rumah ada barang. Setelah itu dia tahu hukumnya, lalu dia bertobat, maka seluruh yang sudah ada bersamanya dari barang riba itu menjadi miliknya sudah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Pamanjaahumauyulatum ya Rabbihi panta'ah fanahu ma'shalafah wa amruhu ilallah. Siapa yang datang kepadanya peringatan tentang bahaya riba. Lalu dia berhenti. Maka untuk dia apa yang telah lalu. Sedangkan perkaranya kembali. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya. Tapi kalau sesuatu itu. Begitu dia tobat sesuatu itu belum di tangannya. Sesuatu dia terima setelah dia tobat. Maka harta riba yang masuk ini. Itu dia berikan kepada orang. Yang bisa mengarahkannya kepada sumber terbaik, ya. bukan dia mencari pahala di dalamnya, sebab itu tidak dihitung pahala untuk dia, tapi dia berlepas diri dari hal yang membahayakannya, berlepas diri dari harta haram, itu kewajibannya, tidak dihitung sedekah ya, tapi dihitung dia berlepas diri dari harta apa? haram, Apabila pada baju kita terkena madi Dalam keadaan kita sholat Apakah sholat kita batal? Bagaimana caranya terkena madi Dalam keadaan dia sholat? Berarti keluar darinya madi Kalau keluar madi ya batal sholatnya Batal udhunya namanya Batal udhunya batal sholat Dia pergi beruduh Dia bersihkan madinya, najis Dia beruduh dari baru Jelas ya? Tapi kalau misalnya ada sebab saya tidak tahu apa maksudnya. kena Sebab ini seakan-akan agak mustahil terjadi. Ya. Baik. Tapi secara umum kalau orang dalam sholat. Lalu kejatuhan najis. Dia sementara sholat. Maka kalau bisa dia tanggalkan kain yang kena najis. Tapi masih menutup oratnya dia tanggalkan. Kalau tidak bisa maka dia lanjutkan saja sholatnya dia selesaikan. Kerana Allah tidak memberikan uban kepada seorang padahal yang dia tidak mampu. Bagaimana membantah orang yang melakukan maasiat dengan dalil, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberi hidayah. Ini sudah dibantah Ya. Ya. Ini sudah kita bantah di pembahasan-pembahasan orang yang berhujjah dengan apa? Dengan takdir terhadap dosa dan maksiat. Apakah ma makanan yang rasanya kecut itu dapat melemahkan hafalan? Ya katanya sih begitu, cuman tidak tahu benar apa enggak. Ya. Disebutkan dari Imam Al-Zuhri bahawa beliau itu Beliau enggak suka makan dari apel yang kurang matang Yang matang saja yang beliau makan Umumnya hafalan itu enggak terbatas pada apa yang dimakan Kadang dimakan juga punya pengaruh Dia makan Ada pengaruhnya Tapi pokoknya adalah Seorang bermohon kepada Allah diberi pemahaman Kemudian yang kedua Dia tinggalkan dosa dan maksiat Kemudian yang ketiga, dia punya semangat yang kuat. Kemudian yang keempat, dia selalu mengulangi hafalannya. Itu pokoknya. Kalau empat ini tidak dia miliki, walaupun dia makan apa yang dia makan, ya sulit juga dia menghafal. Ada pernyataan yang membagi takdir menjadi dua, ada campur tangan manusia dan tidak ada campur tangan manusia. Bagaimana pembagian ini benar? Ini bukan takdirnya dibagi dua. Tapi orang yang tertimpa musibah. Orang yang tertimpa musibah. Musibah yang menimpa manusia itu ada yang murni dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Dari Allah takdirkan itu dengan campur tangan manusia terjadinya. Tapi Allah takdirkan. Jelas ya? Nah, itu dua jenis. Itu pembahasannya di pembahasan sabar. Karena bersabar terhadap jenis musibah yang menimpa. Tanpa campur tangan manusia itu lebih ringan. Daripada musibah yang menimpa dengan campur tangan manusia. Nah ini benar ya? Buktinya kalau mau ini. Lihat saja orang yang naik motor itu. Dia lagi naik motor, tiba-tiba jatuh pohon. Kena motornya. Hancur depannya. Ya Alhamdulillah dia tidak kena. Hancur motornya. Dia lihat, oh jatuh sendiri, angin. Ya Alhamdulillah. Takdir Allah boleh diapakan lagi. Gampang dia. Bersabar. Tapi begitu jatuh pohon, kena motornya, dia lihat ada yang tebang pohon. Wah. Mungkin pikirannya langsung terbang saja kalau orang itu. Ya. Nah, di sini lebih berat di posisi itu. Karena itu kesabaran, padahal itu itu lebih penting lagi. Nah, karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis Risalah Qaida fi as Kaidah di dalam sabar, untuk sabar yang jenis seperti ini, bagaimana cara bersabar? Beliau sebutkan 20 sisi bagaimana cara seorang bersabar. Paham tak wanita yang menikah sebelum habis masa iddahnya, suaminya meninggal, dah syah nikahnya, batal nikahnya, ya sebab Allah berfirman, ولا تأكدو أقدام النكاهي حتى يبلغ الكتاب أجاله. Jangan kalian melakukan akad nikah sampai iddah itu sampai ke waktunya, selesai iddah itu lepas. Apa hukum seorang marketing apabila target masuk Dia dapat bonus Tapi apabila tidak masuk Kena final Kalau target masuk Kena bonus itu gak ada masalah Itu dari apa namanya Pemberian Dari anjuran di dalam marketing, tidak ada masalah tapi ini yang kena final tiri. ini bentuk dari denda ya, dan tidak boleh seperti itu ya. harusnya dia tidak memasang target yang mendenda orang kecuali kalau ada apa namanya jenis kerjasama yang bisa merugikan salah satu dari kedua belah pihak dan ini masuk di pembahasan syarikat bukan sebagai orang yang diwakilkan Sini bahasanya marketing, bukan bahasa syarikat. Ia ya, marketing itu biasanya dia dipercaya untuk memasarkan. Nah, ini nak boleh? Ya? Kalau ada denda seperti itu, ada final. Bagaimana cara memperombingkan hadith yang mengatakan bahawa akhir zaman akan mendapatkan pahala lima puluh kali sahabat. Dan hadith keutamaan sahabat mengatakan walaupun diinfakkan. ada kontradiksi pada kedua hadith. Sahabat selalu lebih utama daripada siapa yang datang setelahnya. Dan hadith yang pertama dikata sahih. Dia mendapatkan pahala seperti lima puluh amalan sahabat pada amalan tertentu. Bukan pada seluruh keutamaan apa sahabat itu apa perbedaan hukum karma dengan balasan atau istidraj kalau istidraj itu itu adalah sesuatu yang dilakukan pada hamba ya Allah subhanahu wa ta'ala uji hamba itu sehingga dia semena-mena di atas dosanya semakin larut di atas dosanya ya. begitu dia dihukum lebih berat hukumannya Fala mana sahul madukiru bih, fatihna alaihim a'wabah kuli shay, hatta ida farihu bi ma'udu, axtna kum baghdah, syina kum Itu istitroj. Begitu mereka lupa terhadap apa yang diperintah, maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Jadi begitu dia tinggalkan syariat, justru malah dibukakan segala sesuatu. Begitu dia sudah bergembira terhadap apa yang dia dapat, disiksa secara tiba-tiba. Maka dia pun tidak bisa keluar dari dia. Jelas ya, itu istirahat. Ada pun hukum karma. Ya, karma itu, itu dari keyakinannya orang-orang hindu. Ya. Mereka mengatakan bahawa, kalau ada orang yang berbuat kesalahan, itu pasti dia akan dibalas dengan dengan perbuatannya tersebut. Sebagai suatu kemestian hukum alami terjadi. Seperti itu. Dan ini artinya dia mengincar takdir Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, bahkan mengincar rubbi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kekafirannya nyata. Siap. Ya. Jadi, dan dimaksud dengan karma di dalam agama apa? Di dalam agama Hindu. Dan saya sudah terangkan pada. Di awal pembahasan kemarin. Bahawa yang menyimpan di pembahasan takdir itu. Bukan cuma kelompok Jebriya, Kodaria. Di dalam, di tengah barisan umat Islam. Di umat-umat. Ada yang menyimpang di pembahasan takdir. Di orang Yahudi, orang Nasara. Dari orang-orang Hindu. Orang-orang Jepang dan sebagainya itu ada pokok-pokok penyimpangannya nah kemudian mudah sama di sini tentang masalah karma ya, terkait dengan sebagian dari jawaban saya di sebagian tempat atau tepatnya ketika saya ditanya di Bali tentang hukum karma dan waktu itu saya tidak tahu ada karma di dalam agama Hindu. Ya. Dan yang saya tahu cuma karma saja di dalam penggunaan orang Indonesia. Dan saya tidak singgung karma di dalam maksud agama Hindu itu. Hanya saya bahasakan, al min jinsil amal. Kalau dia dari sisi berbuat kejelekan, dia akan mendapat akibat dari kejelekannya itu ada di dalam syariat kita itu al-jazah minjin silaman. Saya bawakan ayat yang hadit-hadit. Nah. Dan muncul orang-orang jahil. Meritik hal tersebut. Ya, dasarnya adalah karena kebencian. Dianggapnya ada masalah. Dan na'udhu dikaitkan dengan akidah. Karmanya orang Hindu. Padahal saya tidak menyinggung hal tersebut sama sekali yang ada belakangan karena terlalu banyak ribut ya, dan selalu seakan-akan dipermasalahkan besar pertanyaan dan jawaban jawaban saya secara nas itu saya bahasa Arabkan kemudian saya bacakan ke guru kami Syekh Soleh Fauzan. setelah saya bacakan ya Syekh ini jawaban saya apakah saya ada salah? kata beliau ada jawaban sahih kata beliau ini jawaban benar tidak ada masalah terhadap kamu selesai, jelas ya hanya saja begitu kadang di bidang ilmu itu ada orang-orang jahil yang kadang akalnya tidak sampai ke sana dan yang paling mengerikan lagi jiwa sebagian orang itu jiwa yang balib, senang untuk melampaui batas ucapan orang tidak ada hubungannya dihubung-hubungkan dan ini dari bentuk apa? semoga Allah memberikan asiat kepada kita semua Bagaimana menurut Islam tentang hukum kafir mu'ahad yang berkaitan dengan tulisan Ustadz, dia sebut namanya di sini, inisialnya JS. Di situs beliau disebut nama situsnya dan berkaitan juga dengan hukum di dunia dan di akhirat. Saya sarankan kepada penanya untuk jangan memperhatikan orang ini. Ini orang yang tidak beres. Pemahamannya, pemahaman yang apa namanya? jahil merangkap seakan-akan dia paham hakikatnya dia jahil itu saja kalau ada suatu yang dia katakan maka lihat saja apa yang dikatakan oleh para ulama dia membawa dalil apa saya baca ini baca itu itu dasarnya pemahaman dia yang keliru enggak ngerti dan lucunya kalau dihukumi zahir ucapannya Ya haruskan orang yang membaca zahir ucapannya harus tahu dulu bingkai pembahasan dia. Harus tahu ini itu. Tapi kalau dia menghukumkan orang, apa yang berlaku ini? Ini kafir, ini kafir. Gambar sekali. Dia hukumnya orang. Maka orang tidak di atas jalan yang lurus. Dan saya tidak menasihatkan untuk menggubri orang yang seperti ini. Alhamdulillah nasihat diberikan. Cuma sebagian orang, ya... Apa namanya tidak suka nasihat semoga Allah memberi hidayah kepada semua ya Mengapa dikatakan menyaksikan hari kiamat membuat gugurnya dosa? Bukankah orang yang menyaksikan hari kiamat, orang yang paling celaka, yang paling merugi? Anda maksudnya kengerian pada hari kiamat itu, pada seorang mukmin dari musibah yang menimpanya, kengerian yang dihadapi pada hari kiamat, itu bisa menjadi hal yang mengugurkan dosanya. Itu maksud dari Syekhul Islam Rasimahullah Ta'ala. Bagaimana cara seorang itu dapat mengalahkan syahwat yang dapat menjatuhkannya ke dalam maksiat. Pokoknya adalah dia buat cahaya akhirat terang nerang di dalam hatinya. Dan ini dengan cara dia belajar ilmu agama yang benar. Dia giat beribadah dan dia putus dirinya dari segala hal yang bisa menghubungkan kepada dosa dan maksiat. Jadi bagaimana cara dia membuat jiwanya itu terang dengan kehidupan akhirat. Itu yang pokok. Dia banyak mengingat kematian. Banyak mengingat bahaya dosa. Ya. Ada sebagian pertanyaan agak ini ya. jawabannya agak panjang Sebelum saya tidur saya mengerjakan salat witir 3 rakaat Apakah yang saya lakukan ini bukan suatu perbuatan bidah? Nah itu perbuatan bagus dianjurkan oleh Nabi. Beliau berwasiat kepada Abu Hurairah Kata Abu Hurairah "Allah yang hadir salat. Kekasihku Nabi Muhammad berwasiat kepada aku tiga hal. Di antaranya: Wanu tirah, kawilan anam, supaya saya wittir sebelum saya tidur. Berapa lama jarak waktu antara makan bawang dan boleh ke masjid. Sejarak bawang itu tidak lagi memberi gangguan." Pada orang yang berada di sekitarnya itu jaraknya sebab ilahnya kena mengganggu itu saja makanya bawang itu kalau mau dihilangkan baunya dimasak atau digoreng ketika dimasak maka itu dimatikan baunya yang masalah itu kalau dia makan mentah itu yang masalah Apa kemuliaan bagi orang tua yang senang biasa menghalangi anaknya Dari menuntut ilmu Padahal anaknya senantiasa beramal di amalan salih Bagaimana caranya kemuliaan menghalangi anak menuntut ilmu ya, Itu perbuatan keliru dari orang tua Anak itu tidak dihalangi menuntut ilmu Bahkan dianjurkan Untuk belajar menuntut ilmu ...sebab menghalangi anak menuntut ilmu itu dosa dan maksiat. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Apakah orang tua yang zalim mendapat syafaat atas anaknya yang salih? Ya, kalau anaknya salih, dia tidak taat kepada orang tuanya dalam maksiat. Itu dari kesalihan anak. Sebab dia beramal salih itu untuk kebaikan orang tuanya. Walaupun orang tuanya marah... Kerana yang dia lakukan amalan soal yang orang tuanya marah. Tidak apa-apa, biarkan orang tua marah. Sepanjang itu tidak membahayakannya. Ya. Sebab kebaikannya nanti dia ada orang tua sendiri yang merasakan. Cepat atau lambat orang tuanya sendiri yang akan merasakan kebaikannya. Dan itu perbuatan berbakti dari seorang anak. Ini sekarang masalah internet ini. Saya berulang kali mengajak ikhwan, jangan masuk ke dalam pembahasan pembahasan internet. Sekarang itu orang yang beruntung orang yang tidak punya internet. Ya, ya Kalau dia tidak ada keperluannya dalam internet, jangan sekali-kali dia pakai tulisan-tulisan. Kadang ada manfaat di internet, tapi yang bahaya lebih banyak lagi. Apalagi kalau dia senang membaca tulisan-tulisan orang yang tidak beres. Ya. Orang-orang yang sudah jelas-jelas mengajak kepada perpecahan, kerusakan, pemikiran menyimpang, pemikiran takfir dan sebagainya. Dia baca-baca saja sekedar dia tahu itu dia sudah dosa. Dia habiskan waktunya dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi hal-hal yang seperti di dia tampung. Nanti ujung-ujungnya kalau hadir di majelis ilmu dia tanya apa hukumnya ini. Saya baca di internet. Akhirnya, racun yang dia dapat di internet, dia tanya di pengajian, dibacakan ke jemaah, orang-orang yang tadinya tidak mengerti, ikut mengerti juga. Kira-kira dia dapat dosa atau tidak? Dia dapat dosa, tapi kalau seorang ustaz menjelaskan untuk dia terangkan kekeliruannya, bagi orang yang semisal itu, itu tidak ada masalah. Tapi jangan sampai membuat orang sibuk dengan hal yang seperti itu. Pasti banyak pekerjaan ya di kehidupan dunia ini. Banyak bersiap untuk akhirat. Ada sebagian orang, ya seperti yang saya ditanya tadi, sebagian orang, itu enggak ada dari kegiatan dakwah dia yang berhasil. Kebanyakannya bikin ribut saya. Panas-panas ya, teh ayam. Kalau terkait dengan mengajar, ya sering terputus. Ya, ujungnya cuma pandai, Menjadi pahlawan di Facebook saya. Orang yang seperti ini siapa yang mau dengarkan? Atuk datang situ membaca statement-statementnya, apa status-statusnya di Facebook. Itu namanya membesarkan orang yang tidak berguna seperti itu. Nah, maka jangan seorang masuk di dalam hal-hal yang apa, bisa membahayakan diri, membahayakan orang lain, membahayakan apa agamanya. Semoga Allah memberi arsyad kepada semuanya ever. <laughs> Bagaimana pendapat Ustaz tentang pembacaan Al-Quran menggunakan langgam Nusantara seperti langgam Aceh, Jawa dan lain-lain yang marak dibicarakan akhir-akhir ini, karena pernah diperhatikan di istana negara pembacaan mirip Sinden Jawa. Ya, ini saya kira semua orang paham ya tentang hal itu. Ya kalau dikatakan itu boleh melestarikan budaya, ya protes dong orang-orang yang lainnya, orang Sundanya, orang Acehnya, orang Bugisnya, orang Magasar-nya. Ya. Semuanya baca pakai langgep masing-masing. Ya, langgam itu apa? Lirik dari lagu kan? Kenapa? Sekarang tidak dia pakai langgam rock saja Supaya anak-anak muda itu Sadar juga Atau dia pakai Langgam pop Korea ya. Mumpun sekarang lagi demam Korea ya. Inilah sebagai orang aneh-aneh Cara apa? Bersikirnya Al-Quran itu Allah turunkan Dilisanin Arabiin Mubin dengan lisan bahasa Arab yang mubim Lisan bahasa Arab itu Itu semua yang ada di ilmu Tajwid Dan tidak ada di dalam ilmu Tajwid itu Penyebutan baca dengan nada begini Dengan nada begitu Tidak ada Yang ada seseorang itu ketika dia membaca Dia berindah bacaannya Begitu saja yang ada Tidak ada aturan tertentu Ada juga yang membahas dia pakai Makam-makam Ya, Nada bayati, nada ini. Nada kan itu lantunan musik sebenarnya. Cuma mereka bahasakan supaya lebih islami. Dikatakanlah bacaan Al-Quran. Dengan nada bayati, hijazi, shika dan sebagainya. Tapi hakikatnya itu lantunan-lantunan lagu. Kerana itu kalau orang ingin belajar nada itu aslinya. Dia akan baca dari lantunan lagunya. Ya. Jangan menambah-nambah Al-Quran bacaan Al-Qur'an sebagaimana diturunkannya. Tidak ada di dalam kehidupan Nabi dan para sahabatnya, mereka ada bacaan tertentu dia lakukan, dia modelkan dengan model tertentu yang ada adalah memperindah bacaan. Karena itu Rasulullah bersabda laisa minna man lam yataghalla bil Qur'an, bukan dari kami orang yang tidak memperindah bacaan Qur'annya. Ketika Rasulullah mendengar bacaan Abu Musa al ashari bacaan indah maka Nabi berkata kepada Abu Musa laqad uti hadha bismaran limazamir ahli daud sungguh orang ini telah diberi seruling dari seruling-serulingnya keluarga Daud maksudnya merdu sekali suaranya Abu Musa membaca kata Abu Musa ya Rasulullah nikat saya tahu engkau mendengar bacaanku la habbartu laka tahbira sia akan lebih berindah lagi bacaanku ya maka perintah bacaan tidak ada masalah tapi jangan dimasukkan Al-Quran yang dengan lisan bahasa Arab, atau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT, rahmat untuk semesta alam. Akhirnya, dikaitkan dengan musik, padahal musik itu diharamkan. Dikaitkan dengan langgam tertentu, padahal itu adalah sesuatu yang terkait dengan daerah itu sendiri, dengan musik pada daerah itu sendiri. Jadi semuanya adalah hal yang diharamkan. Jangan buka pintu kejelekan untuk Al-Quran yang agung, harus diagungkan dan dibesarkan. Kalau ini bab dibuka, semua aliran akan seperti itu tadi. Yang saya katakan, ya. ini bahaya yang sangat besar. Rasulullah saw. Mencara, menjaga kebangsaan, menjaga apa namanya kebersamaan, melestarikan hal yang baik di dalam negara itu banyak cara ya. Tapi tolong jangan memakai dari apa memasukkan itu di pembahasan agama, pembahasan Al-Qur'an yang diagungkan oleh kaum muslimin. Ya. Baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini masih banyak pertanyaannya, sudah habis waktunya. Semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan malam ini ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Thank you.